bármilyen szerelésben, ha nektek tetszik az, hogy színes így, olyan. ala kell egy olyan jelleget adni, hogy egyen, hogy egyen, hogy egyen. Mert ez a tisz éppen olyan éppen jó, el, és, az és az éppen azt teszi, amit kell, amit kell. van, kultúrossaikat van, vannak, van, van, van, van, van, van. tehát a kapcsolatot felvétlettel kell venni. Tehát -hát akkor helyes az a szervetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok majd veletig, amit bejönnek. Hmm. Igen, igen, igen. Igen, igen, igen, szép jööstét kívánunk mindenkinek, ez a Klubrádió benne az addig jó, míg Kádár él, Boris jelszintel és az önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal, előszilveszter van. Hol a bab? Hol a bab? <gül> ez azért megér egy ö, előszilveszteri tanakmányt és misét. Igen. Tehát felhívtuk a babot 19 óra 58 Kicseng te a telefon, tehát hogy hol van. Hát a bizottság már itt ül. Nyomni kellene nagyon a ötleteket, megbeszélni a poénokat, fölírni, hogy 20-40-kor mi van, 21-20-kor mi van. Tehát, ahogy így is szoktunk készülni a műsorra. Azt mondja Bob, hogy csak nem csütörtök van. Bob, csütörtök van. Ó, mondja ó, mondom Bob, most mit mondjunk róla? Vendégség van nála, azt mondja. Na mondom, azok már szépen is vagyunk. A babnál vendégség van, nyilván főztek valami finomat kedves feleségével, isszák a bort, megbeszélik azokat a könyveket, olvasónaplókat, amelyeket karácsonyra kaptak. Annyira jó könyvet hozott a Mikulás. Na, na milyen a, a, ez a Da Vinci kód? Nekem tetszett. Kik <coughs> Nem, ki el. Mi, mi, mi baj van a kiolvasással és az elolvasással? Mert nekem gyorsan... kiskoromban azt mondták a. Az a ilyet, magyar tanárság. Igen, hogy nem olvassuk ki, mert akkor kiesnek belőle a betűk, akkor is hülyeségnek tartottam. Igen, kiolvastam. Aha. És az az érdekes, hogy bárkibe beszéltem, aki olvasta a könyvet, mindenki azt mondta, hogy képzeljem el, kezébe vette, és hajnal 3 ötig ig, -ig olvasta. És velem is így volt, mondjuk én azért két részletbe olvastam, mert, mert egyszer közbe jött egy húszéves egy éves osztálytalálkozó. Aha. Jó. Angst, no Miklós Miklósné is ezt mondja. Jó. Tehát, tehát ő olvassa, azt mondja, hogy hát nagyon sok dolgot. Uh, át kell értékelni a világhoz való viszonyban. Ez így van. Ez nagyon... Te nem olvastad? Nem, mert hogy én kaptam egy könyvet, de azt odaadtam a feleségemnek, hogy kezdjen el olvasni, úgyhogy ő olvassa most, majd amikor kiolvassa, mit tudom én, holnapra, Nagy akkor jó, majd jó. én fogom magamat, és jól nekiülök, és kiolvassam a Tényleg télle, van olyan, amit érdemes átértékelni a, a, a világnézettel, illetve a történeti vagy történelmi tudása kapcsolatban, és több szempontból is érdekes a könyv. Ma mondta egy barátom, hogy számára olyan volt, mintha elolvastam, megbeszéltük, hogyha ezt megrendelésre írták volna. Ez is benne lehet. Nagyon benne lehet. De ma van az összeesküvés-elméletek műsor? Nem jövőre terveztük azt? Nem, de nem is ebből a megfontolásból gondoltam ezt. A másik, nekem volt egy olyan elképzelésem, mintha létezne egy filmforgatókönyv valahol. Hanks a főszereplője. És a forgatókönyvből Írták volna ezt a könyvet, ugyanis annyira képszerű, Aha. tehát nagyon kevés az olyan belső monológ, ami, ami, ami nem képesíthető, vagy nem képszerűsíthető, és tele van olyan belsőnek tűnő monológgal, ami, ami nagyon képszerű. Akkor most gyorsan döntést kellene hozni, vegyünk elő egy pénzt, dobjuk föl, műsor legyen, vagy olvasó, napló, de azt ígértem ma reggel a legyen, legyen műsor. Déségnek, hogy műsor lesz. Köszönjük szépen. Boris Jelszínnél is van egy kis apró pénz, feldobjuk, két fej, műsor lesz. Ez itt a klubrádióban az addig jó, még Kádárél, eh, Boris Jelszintel, Pszichóval és Pangszandert Miklósal. A ma esti műsorunkban annak járunk utána, hiszen december 30-a van, holnap szilveszter. Hogy milyen volt a viszonyunk? a következő évben. Hát én azt mondtam tegnap a Désünnek, illetve ma reggel, hogy, hogy volt egy időszak, miután mi azt gondoltuk, hogy a bujék az a borsavikok utolsó éve következik. Tehát, tehát ezzel a jó eső tudattal kívántunk egymásnak mindig bujékot. Porosz böcski Összekacsintva, összekacsintva, érted? Hello! Most már nincs sok hátra, ezt fél lábon is. Ezt mondtuk 84-ben, ahhoz képest nem bírtuk ki lábon De hogy nem. <coughs> Mit, mitől is? Hát kérded, aki 74-ben is már ez gondoltam. Ah, na, jaz, igen. De, de hogy. Uh, de lehetett ezt gondolni? 74-ben nem lehetett ez gondolni. 84-ben se lehetett. Folynak jó volt ez, Poinnak jó volt. Senki sem gondolhatta azt, hogy, hogy jövőre megdől a rendszer. Nem, nem, nem, nem, nem. Azt hiszem, hogy nem. Arra lehetett gondolni december 31. -e táján, hogy hopp mi lesz az ez eze? Szuperbola, várj, várj, várj, tehát ebbe ez az érdekes, hogy, is hogy az volt szuperbola. az a rendszer, amelyet az addig Jumi él vizsgálni szokott, tart valamettől valameddig, és, és hogy minthogy ha, ahogy keresek, keresek a merevlemezen, arra jutok, hogy, hogy a szilveszternek volt egy ilyen különleges jelentősége, tehát akkor, akkor, akkor így, így legális volt az Erezdel a hajamat. És én emlékszem rá, hogy, hogy nekem valahogy így más volt, tehát miután fiatal voltam, és, és a minden nap majdnem buliznak tűnt, olyan voltak a, olyanok voltak a körülmények, hogy, hogy könnyedebben viszonyultunk a, a rendszerhez, hogy, hogy a szilvesztert valahogy én nem szerettem, de azt úgy pontosan éreztem, hogy, hogy szilveszter az, amikor az ember így, így nagyon jól érezheti magát nincs a -e bené mi ellentmondás. De, próbálj meg rávilágítani. Nem, a, a saját személyedre kapcsolatban, tehát, hogy, hogy minden a bulisztál, a szilvesztet nem szerette, de ugyanakkor az járt a fejedben, hogy ez az a alkalom. Az az nem, ez ezt, a... Most, ezt most, tehát Igen, most, most, ahogy így, így megpróbálom elemezni, analizálni, apercipiálni, mondjál még idegen szót. Nem szeretném. Projektálni. Az egy kicsit más, de... nézzük ezt a hallgatóinkra. Tehát mondjuk azt, hogy van nekünk egy telefonszámunk, 24 07 3, van egy másik is, 24 06 Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Önök hogyan várták az új éveket? Megpróbáltak-e, mondjuk jó állampolgárokhoz híven, utána járni annak, hogy január Rejsétől minek emelik az árát? A hírekben most azt szerepel, hogy BKV, azt, azt tudjuk. Tudjuk, hogy illeték az most nagyon emelkedik, tehát ma nagyon komoly kihívásokkal küzdködött az illeték hivatal. jó estét! Hallo jó estét Kézét Kezét csúkol. hogy tetszik lenni? Fú büszkén, a Mi? többit tudja. Miért? Hát én is megpróbáltam analizálni. Aha. pedig azon tetszik ismerni a Kapoi Lászlót. Igen. Hát az valamikor volt valaki, de most még még nagyobb volt. Igen, igen, igen, igen, igen. Mert meg tudja venni az elektromos műveknek a részét, még. Uh -huh. Hogy a jó Istenbe, teszik mondani. Térjük vissza vizsgát. Nem kiokoskodni, vagy hárman? Hát hogy? az a baj, hogy, hogy voltak emberek, akik jó időben jó helyen voltak, mm -hmm. maga meg a, akkor nem volt. Éppen nem. Vagy szóval, az idő nem volt jó, vagy szóval a helyen. Én, én is voltam valamikor valahol mm -hmm. a munkában nyakig. Nincs kétségem felőle. De én továbbit analizálok. Még, még van más dolog is, amin analizálok, de ez Na mondja, mondja, mondja, hallgatom, hallgatom, hallgatom. Ez most, most, most... De rossz kedvű vagy jó kedvű? Most azért tényleg legyünk őszinté. Nem vagyok jó kedvű. Miért nem jó kedvű? Szomorú vagyok. Mi a baj? Azért, hogy itt tartunk, és ha valaki nekem 89-ben ezt mondja, én akkor lövöm le magam. Jó, jó, jó. Tehát... Jó. Nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát, tehát 89-ben mit mondhattak? Hát, hogy milyen jó lesz nekünk. Nem lesz téz, meg hú, meg hű. Puf neki. Nesze neked. Nem mentünk egy kicsit most egy másik irányba. De, De én nem mentem, csak ezt az analizálást, Ez megragadta értem. a fülem. És van itt egy másik téma, amit, amit most ne. Majd egyszer elmondom. Jó, jó, jó. Akkor tényleg egy kicsit vissza a december 31-ékhez. Igen. Maga mondjuk az előző néhány átkossal ezelőtt, tehát mondjuk a 89-et megelőző szakaszban, hogyan készült az új évre? Tehát ön tudta azt, hogy mikor minek fogják felmenni az árat, vagy hogy január 1-én mondjuk mennyivel drágul a cukor, a karaj, meg a tej. Az már csak az utóbbi időkben volt, hogy emelkedik, emelkedik. Mit nevezünk utóbbi időknek? 70-től fölfelé. Mondjuk 75-től. Igen. És ott volt egy szakasz, ahol, ahol azt kimerem mondani, hogy nagyon jó volt. Volt egy olyan szakasz. De aztán kezdtük érezni olyan 75 után, hogy pof úgy valami gurul lefele. Mitől volt jó, vagy mitől érezhették azt 75 előtt, hogy, hogy jó? Mert, mert az 56 után, az a szörnyűség után úgy, úgy, úgy éreztük magunkat, hogy végigment a tank rajtunk, úgy hát, a gerincünkön. Mert, mert végigment a tank rajtunk, azért összegezzük le. Úgy a gerincünkön is, mintha éreztük volna valami olyasmit. Uh -huh. Aztán mikor már kezdtünk volna úgy felállni, úgy négy lábra, aztán egyenesre, ö, rettenetes sok munkával, akkor valahol ott, ott már odaértünk, hogy jé, van egy, van egy külföldi nadrág egy, pulóver egy. Szóval kezd, kezdett a szemünk kinyílni. Mm -hmm. Mikorról beszélünk? Hát olyan 75-80. Hát azért az egy elég hosszú szakasz. Hát, 75 és 80 között. Oh, hát volt ott elég probléma azért, mm -hmm. úgy mellesleg. Amit nem bírok elfelejteni, az a rettenetes sok hazugság. Jó, segítsen nekem. Tehát Mondja. akkor, tehát mondjuk így december tehát ön honnan tudta azt, hogy mikor minek fog emelkedni az ára? Tehát ez mindig nem december 31-én, 31-én vagy nem elsőjén tudtam. jelent meg valaki a képernyőn, és azt mondta, hogy na úgy döntött a, a hivatal, hogy ez ennyivel, az annyival lesz drágább. Ö... És állítólag Baragenek ma Dési azt mondta, hogy, hogy az igazán fejek azok ezt tudták, hogy, hogy mi lesz, és jól bespájszoltak előre. Mi Úgy látszik, az én családom a közé, a vesztesek közé tartozott, mert mi sose tudtuk nem mi Na mindig ezt így akarom mondani, hogy én se tudtam. Uh -huh. De volt ilyen susmus, uh, hogy suttogó Seminárium. Seminárium. Ilyen, ilyen pártagi akármi. Ott megmondták? És ha valakinek volt valaki, akkor mondta, hogy te, te, te. És akkor így szaladt a hír, és akinek volt ilyen valaki, az, az esetleg be az speizolni, és soha nem tudtam. Nem nem volt vagy nem volt? Nem volt kapcsolatom. Nem volt kapcsolatok. Nem, volt kapcsolatok. nem szerettek. Aha nem ment a vonat. É, és a, a következő évekről, ugye általában hogy, hogy futott neki? Tehát szerette a szilvesztert? Ugye miről lehetett számítani a szilveszterkor? Szeretem. Nem szeretem. Arra lehetett számítani egy felbukkan hofigéza? Nem Na. szeretem. Most sem szeretem a szilvesztert. Ezre lefekszem. Reggel felkelek. Uh -huh. És haragba vagyok az évekkel, mert úgy elmennek, mint a sic, és visszatekintek, és úgy érzem, hogy gyerekkoromból most ébredtem fel is. Úristen, már megyek is. De hogy megy? Hát éppen hát, azt magyarázom, hogy nem megy. Hát, hát, hát, dehogy nem. Mondjuk egy húsz év múlva, ha találkoznék önnel, akkor más lesz a véleménye, mint most. Higgy el nekem. Az Legyen én, így. Az én drága nagyapám 90 éves volt, és sírt, és azt mondta, hogy hát nem, hát ez nem igaz, hát ez nem lehet így. Így van. És ezzel szembe kell nézni. Azért hagyd ki a boldog új évet. Nagyon szépen köszönöm, ez mindig jó, ha egy férfi kívánja, úgyhogy most már én is kívánhatom önnek. Akkor én is kívánok viszont és a családjának. Köszönjük is. szépen, kész csókom. Viszont hallásra. Honnan tudhattuk meg azt, hogy, hogy melyik, melyik volt a legjelentősebb az olyan igazán Bika áremelés? Én úgy emlékszem, hogy az első ilyen nagyon durva áremelés az aztán a 76 vagy 77. Uh -huh. De belefér a tévedésembe akár még a 78 is, amikor vélhetően ilyen, vélhetően ilyen derülték villámcsapás jelleggel. Amit persze voltak, akik előre tudtak, még sejtettek, és voltak, akik csak. Apaszon, mondják, nekünk bele, a gyereke mondja, sokat a jó estét kívánunk! Halló! Ó! Oh. Oh. Mit mondana ilyenkor a reggel műsorvezető? Mit? Hát ne is mondjuk. Nem mondjuk. Azt mondjuk, hogy 24 07 95 3, vagy 0 24 06 95 3, ez a klubrádióben, az addig még Kádár él, december 31-éket, emlékezetes december 31-éket, nagy rá ébredéseket keresünk január már és keresünk. tud lenni. Igen, szóval, hogy ugye mindig mindenki azzal szaladt neki, hogy Melyik szakaszról beszélünk akkor, amikor hány televízió van, egy televízió van? Egy televízió. televízióban mi van? Mantelimre. Kodli Juli. Superbola. Krimi. Hoffi Géza. Krimi 8-tól. Minden léven két kanál. Krimi 8-tól. Esetleg egy kis diszkó, diszkó, diszkó. És utána. A az NDK vagy valamelyik bolgár esztrád műsor. Nem, nem, nem nem, de, de, de, de, de, nem, nem NDK volt már, tehát azért ha. voltak, tehát én emlékszem pontosan arra, hogy, hogy édesapámmal, égcsapámmal ott üldögéltünk a a tévé előtt, és megpróbáltunk rögzíteni egy olyan uh, ilyen pop műsort. Patrick amiben... Hernandez, I Want To Be Alive. Na, de hát az Patrick 78, Hernandez, Ross 78. kik voltak még benne? De Miss Amanda 20, Lear. Az, Amanda Lear nagyon erősen volt Bakara. benne. Bakkaraté, hanem van ilyen is, hogy bakkara. Haló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Hát hallgatom, mert én is nagy hat órás voltam, és most szerencsére úton vagyok. Gyertem, Hálások ezért, vagyunk ki Már egy klub van, aki Igen. Én a tagjai közé léptem. Hát van, ha oda bent is. Halják a főnökök, nagyon <laughs> halják. Az ismétlés leginkább. Igen. Na, hát én azon gondolkodtam, mert én se tudtam semmit mondani, hogy nem ez az, amire panaszkodtunk, hogy azért nem tudjuk, mert marhára mindegy volt, Gondoljon. melyik év után melyik év jön. Hát... Tehát mindegy igen. volt? Tehát csak a túlélés számított? Hát, meg amire, amire tényleg sokan panaszkodnak, és most is, ahogy itt most hallgattam, visszagondoltam, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy igen. Maga hogy készült a szilveszterre? <tos> Tehát mi volt, a, mi volt az az, az a szilveszter, amire azt mondja, hogy ú, ez tök kafa volt. De nyilván valami csaj volt a dologba. Hát kellett, hát, hogy legyen. Hát a szilvesztertől nem voltak csajok, vagy, vagy nem. Az egyetlen félrelépésem, ami... A de most nem a félrelépés, tehát a barátkozásra de, gondolunk, nem, a nem. nem szerintem ez nálam nem is volt, és nem is. Én nem tudom, én nem vagyok a szilveszterről úgy oda, mert... Engem mindig az volt, hogy többen úgy álltak el hozzá, hogy muszáj, hogy jó legyen, és hát... majdnem ilyen sírva vigadás volt. Erre próbáltam én utalni. Ilyen erőlködés, tehát én ezt igyekeztem olyan társaságban átvészelni ahol ezek tömentesek voltunk. Tehát ugye körülbelül mindenki hasonlóan gondolkodott és nem... És hát mit csináltak abban a társaságban? Scrubblöztek? Hát voltak ilyen... Nem, nem. Például nem. volt olyan szilvesztelen, amikor felmentünk, Bajos forrásra, ott nekem egy. Az nagyon jó. Régi barátom volt a vezető és a havon sütöttünk mindenféle dolgokat, és ezeket. De ezek az éjszakai túrázások, tehát ezek így voltak. Tehát nem csak önök voltak maguk, uh -huh. tík, hanem, hanem, hanem, tík, hanem, hanem így valóban volt ennek egy ilyen, egy ilyen kultusza, hogy átsétáljuk. át, át sétáljuk, hát a az éjszakát vagy az évet? Igen, hanem, mi lusták voltunk, tehát itt a sütés utána, volt semmi viszélek. Megít, megíták a forradbort. De azért volt, lehetett annak egy ilyen különleges hangulat, hogy mégis távol a város zajától, és most lehet, hogy csupa ilyen... Mm, hát nem, nem tudom, nekünk volt mondok. a jó pofa, hogy ugye nem kell egy semmi lakást szétdúlni, együtt voltunk, hát ugye senkinek nem volt olyan. Mennyire fontos kurszót mondott most éppen a lakás szétdúlása, tehát ugye a, a, a jó, a jó burik, azok, azok, azok valahol pecóba voltak vagy valahol valakinek az ingatlanjába ma már senki nem tart szerintem uh, otthon uh, szilvesztert mert sokkal egyszerűbb elmenni valahova és a hány méter egy tubus fogrémet eljátszani uh, egy szállodában és nem, nem a barátnál hát igen, most nem tudom és hogy ki kinél szokott lenni én mindig azt szerettem ami házunk volt hogy odajöttek, nem csak szilvesztert hanem máskor is, de hát ez nyilván különböző meg én azt mondom erre viszont, hogy nem csak azért, mert, hanem a lakás viszonyok is éppen ezen is gondolkodtam, hogy majdnem hogy bedumálták az embernek, hogy 54 ezer méter egy életére egy családnak. Azt, azt, azt nagyon jól elhittük egyébként. Ami, ami azért, és hogy örültünk neki, is. Hát, Na mindegy, hát ezt szoktam mondani, hogy, hogy talán azért nem telefonálnak, mert híjjal volt. Hát nem telefonál. El, sokan, hát annyian telefonálnak, annyian telefonálnak. Mondnak, hogy nem volt jövőképünk. Mi mibe vágtunk volna bele, szóval mi lett volna? Tehát ez annyit jelent, hogy nem nagyon különböztette meg semmi december 31-től január 31 től, januárá, december hát lehet, 31 -től én sose foglalkoztam ezekkel, meg nekem se vodrultam, hogy mi lesz drágább, ugye ez valakit zsigerileg is érintett, tehát akik szerettek, jól értesültek, szerintem ez volt a legnagyobb öröm, de nekem ez is kimaradt. Mennyire jó lenne, ha én most tudnám, akkor így bemondanám. Azt mondanám, hogy január 1-sért drágább lesz, ha az útlevél például. Az útlevél. De? Jogon, az de dráján, dráján. Igen, a Ezek fontos dolgok. Személyhez kapcsolódnak, de... Hogy fog tenni az idei szilveszter? Hát most... Uh... Lajos forrás. Hússütés? Lepihenés? Nem. nem, nem, most... Még most... igazából nem is tudom. Az jó is. De valószínűleg barátnőnél, ne, úgy a véletlenre. Igen. Boldog új évet kívánunk neked. Olyó, És jó bulit holnapra. Viszont halásra. 24.07.953. 24.06.953. Keressük azt a pontot, azokat a december 31-éket, amikor az ember tudta azt, hogy ez talán jobb lesz, vagy reménykedett, hogy jobb lesz, vagy tudta azt, hogy akár jobb is lehet. Visszatérve, a, a, mond? Hát, hogy az azért frusztráló lehetett így visszagondolva, hogy euh, ténylegesen jobb lesz az, az elkövetkezendő év, mint ami volt. Aha. Hát ez kérdés. Ha. Halló, jó estét. Hallo. Kész Jó estét. Jó estét kívánok. Hallgatjuk. Igen, idegbeteg vagyok. Na, mire föl. Amikor a, a lajcsikám a drágot indér babaram, azt mondja nekünk, I love you baby. Te vagy a Mennyország. Hát azért nekem ne legyen ő a Mennyország. Várj, már, hol, hol találkozott a lajossal? Nem találkoztam vele. Hála a jó Istennek. Ha nem, mi történt? Semmi, hát előzetesbe szerintem. Képzelje <hínes> drágám! <ÉS jrite hínes> nem tudom, akár PNP. <hínes> Punkszadat Miklós vagyok. Nem, nem mindegy. Nem mindegy. Azért nem mindegy. Nem mindegy. A Punkszadat Miklós hogy... mindegy. Én az az igazság, hogy tegnap, tegnap azt láttam a televízióban, hogy De. azt mondta a gombos Edina, hogy akkor Csap a humor nagyágyúi után az jöjjön nem a... Nem értem a beszélgetést tárgyát. Jó, jó, jó. Jó, tehát elmondom, hogy mi volt. jó. Ehhez kapcsolódik. Tessék? Jó, jó, jó, semmi pszichóval veszekedtem, de hát mindegy. Én de... hívtam önöket. Igaz, hallgatjuk. Na most a, a nagy bajom az, hogy rengeteget dolgoztam azon, valamikor boldog leánykoromban van, hogy netán zongorista legyek. Igen. És, és aztán most csak nézek, hogy semmit nem, nem, hozzá se tudok szólni. Mihez? Hát önöközzel. De miért nem tud? Hát itt beszélgetünk. Há... De... A hát zongoráról nem, vagy nem témet? fog tudni beszélgetni? Tessék. A zongoráról nehezen fogunk ketten beszélgetni, mert én egyáltalán nem értek hozzá. De nem voltam. Tehát megismerem, tudom, hogy a legnagyobb a lakásban az mindig az angol. Uh -huh. És ha, ha nincs, akkor, akkor meg még nagyobb baj. Igen. De remélem, hogy örülnek, hogy fölhívtam önöket. Hogy régen rengeteget dolgoztam, hála jó Istennek. sok pénzt kerestem vele az jó. Jó? Sok pénzt keresni az jó. A sok pénz És önök, hogy mennyi pénzt keresnek? Hogy és mennyiért? Hogyért vagyunk? Na most nem, viccen kívül. Parancsoljon, szilveszter van? Nem, még ja. nincsen. Holnap lesz a különös szilveszter. Mitől lesz különös? Hát nem tudom. Jár a gondolom, hogy volt ez a sláger, hát, Szilveszter. A Miklós uh, Tibor, véletlen őt is ismerem. Haha. Uh -huh. -ha. Mik Na. vannak, és hogy kell vigyázni? Úgyis mindjárt jönnek a hírek, de jó. Köszönjük Jaj, szépen. Jó. A megváltó ha -ha. hírek. Kész csókom, köszönjük, viszontlátásra. Boldog új évet. Akkor most legyen az. Hogy nem azt mondta az anyukám, hogy Szilveszter, akkor nem szabad haragudni azokra, akik petárdáznak. Én az is, hogy petárdá ellenes vagyok. Ezt most áttételesen Dehát... gondoltam, de nem egyébként hogy... én is. Nem, nem, nem. Most így volt rá alkalom, hogy egy kicsit belefussak a, a televízió műsorokba. És hihetetlen dolgokat sikerült e, tapasztalnom. Szóval így, így néztem, Aztán azt mondtam, hogy ilyen, ilyen állat nincs is. Haló jó estét! Haló. Sokért voltam, drága? Nem. nem. Ki, De hogy nyomtuk ki, elköszöntünk magától? Ja, mondtuk, hogy, mondtuk, hogy boldog bujévet. Boldog, új évet. boldog, új évet. boldog új évet. Isten értesse öröket. Köszönjük! Köszönjük szépen! Viszontlátásra! Hogy. És, tehát keveredve a. a, a, a maj, majd mindjárt elmondom. tehát énnek. tényleg, hát amiről a kedves hölgy is beszélt. Jön Adani. Dani. Istenem, Gyere Dániel, mondjad, hogy mik a hírek. Vannak furcsa emberek, ugye, akik, Na, akik az ilyen külsőségekre adnak. És sosem adtam valamire, de én mindig elduktam. Mert mindig más rendszer jött, azt mindig attól kértem, hogy agyonverdek. Én. Addig jó, mi Kádár él? 2407953, illetve 24 953, ez a Klubrádió van az Addig jó, mi Kádár él. Mai kérdései, hogyan lehetett készülni a következő évre? Hihettük-e azt, hogy a következő év jobb lesz? Tudtuk-e azt, hogy mi lesz drágább, és mitől volt e, ilyen nagyon fontos a, a szilveszter? Esmesta 30 30 30 ra lehet írni. Valaki azt kérdezte az interneten, hogy melyik könyvről beszéltünk. Dan Brown... Da Vinci, da Vinci Kódjáról beszéltünk. Valaki megjegyzi, hogy az előző könyvese Eb, az se kutya, és e, ezen folyik egy kis vita. De, Anyukám pedig kikéri magának, és soha nem szerette a Petárát, de akkor valószínűleg nem ment át, amit mondtam, úgyhogy minden. Nem az az igazság, hogy te egyrészt szigorú vagy a hallgatókkal. Nem én. De hogy is nem hiányzik belőle a, a beleérző képesség. Hát, hogy Hogy a kedves hallgató megtalál bennünket. Ez egy jó dolog. December 30-a van. Azért mondom. Tehát tessék, egy kicsivel kedvesebbnek lenni jó. Jó. Ja. Mert hogy a, a a karácsonyi adásnak nem volt sajnos ismétlése, tehát amit december 23-án produkáltunk, az elmaradt. Meg van az CD-n? itt Boris jelszintre. Úgy gondolod, hogy most ezt le kéne adni? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Csak ugye karácsony másnapja volt december 26-a, és amiatt maradt ki a, a hogyan készültünk a karácsonyra. Hát, hát ma hogyan készülünk a szilveszterre ez a program? Egy könnyűzenei felvétel érkezünk. És önök gondolkodhatnak azon, hogy ha tudták honnan tudták, melyik volt a legjelentősebb és melyik volt az a pillanat. Valaki azt írja, hogy az volt a nagy rácsodálkozás, amikor a, a kettő ötvenes kolbász 380-ba került. Volt egy ilyen pillanat. Hát az több mint 50 százalék. meg fogjuk nézni. a Nekem is tetsző, kicsi kicsi szoltkő, hívlak, jöjj elő, jöjj elő, kicsi kicsi szoltkő. Kicsi kicsi szoltkő, 24 07 953. jó estét! Halló? Jó estét, hallgatjuk! Jó estét, kívánok! Jó estét! De gyorsan belekerültem az adásba itt vagyok A szilveszteri Hallgatjuk. felkészüléssel kapcsolatban Hallgatjuk mert Hallgatom a műsorot, és hallom, hogy Többen azt mondják, hogy, hogy A felkészülések meg a szilveszterek Nem voltak olyan jók, vagy nem nagyon Élvezték, vagy szerették És ez nagyon csodálkozom, mert nekem minden szilveszter Egy csoda dolog volt Miért? Mert az mindig egy különleges nap, hát én most már 45 éves vagyok De én csupa olyan szilveszterrel Emlékszem, amelyikre készültünk házibulival. Ö, fürdőkádban pesgőivással. és ö, ö, csupa jó, csupa jó. Kiemelt nap van. volt a szilveszter? Tessék? Kiemelt nap volt a szilveszter az ön életében? Igen, így van, az egy kiemelt nap, mert egyrészt véget ért az év. És jobb volt, ami jött utána? Mindig jobb, <gül> mindig jobb, mert én mindig úgy voltam vele, hogy Hát persze fogadalmak, igen, hát ugye az ember tesz fogadalmakat is, aztán az, az vagy megtartja, vagy nem, de én mindig úgy fejeztem be egy évet, mert most is úgy fogom befejezni, holnap, hogy a következő év az csak jobb lehet. Ahhoz csak boldog új évet kívánunk, de hogy... Én is boldog új évet kívánok, hogy ugye, hogy, és én hallgatom a kis Hogy, hogy ugye tényleg az a kérdés itt számunkra, hogy, hogy mindig december 31-én jelentették be az áremeléseket, vagy január 1-én megjelent a, a televízióban valaki, Igen. és mondta, hogy, hogy na akkor ez így lesz, úgy leszem, úgy lesz. Közben ott volt vele szemben tényleg a, a magyar televízióban egyébként eldugott mesztrend látványa, amit csak az Árkus József engedhetett meg magának, kivéve talán egy-két ilyen nagyon elmondta színházi közvetítést vagy ilyen fantasztikus produkciót. Tehát abba az volt így a, a magyar emberek számára a Mesterem Csaj, hello. Hát igen, igen, ugye az áremelés az, az, az mindig van szerintem, az mindig is volt, meg, meg mindig is, is lesz is ilyen kocsijai. És hát, és hát a, a megszerencsajokat hát azok csak lágyították szerintem a, a tagi ennek az áremelésnek. De hát ez... ez, ez lágyítani? Hát igen, igen, tudták talán azért, mert hogy, hogy az emberek az áramelésről úgy gondolnak, hogy na megint egy rossz dolog, hát akkor legyen legalább jó, hogy lássunk a szem élvezetének egy kis, egy kis élvezetet is talán azért. Az De a hát... furcsa, hogy ön csak ne... idézője kezdedik, csak 45 éves, tehát hogy, hogy, hogy hát ugye hány évet húzott le a, a néhány átkossal ezelőttiben? Tehát mondjuk ami véget ért 89-ben? 30 30 Akkor a 30 hát igen, igen, igen. Ak akkor viszont jobbak voltak az áremeléseken úgy gondolom, mert akkor előre lehetett tudni. Mi, hogy honnan tudta? Ó, hát, hát egyrészt ugye ki lehetett találgatni, mert hát voltak a csatornák. Hát, ugye, ki lehetett találgatni, persze mindennek megy fel az ára. Igen, de, de azt hiszem, hogy legalább egyformán mentek fel az árak. Tehát most, most, most semmi nem biztos igazából az árak szempontjából. Tehát tudjuk, hogy minden megy föl valamiból nem is tudunk, hogy mi megy föl, tehát most az a gondolom az áremelésekkel, hogy most sokszor úgy emelnek ára, hogy nem is tudunk róla. Tehát végig is ez, hogy bejelentik az áremelés, vagy nem végig is, teljesen mindegy. Ö, régebben az volt a jobb, hogy tudtuk, ha nem jelentik be, akkor nincs áremelés. Ha bejelentik, Aha. akkor van. Tehát tudtuk, hogy mit emelnek. Most viszont nem lehet. Furcsa. Hát igen. Ugye? Hát mondjuk, hát, tehát, uh, tehát mit, mit kezdjünk abbal, hogy, hogy a, a gázolaj az most drágább lesz, mint a benzin? Az milyen becsárból Ez a világ egyetlen országa. Igen. Tehát van, ahol a víz drágább, mint a benzin, de úgy, hogy a gázolaj legyen drágább, mint a benzin, na ehhez tudomány kell. Ez egy tapsot Jó, mert most lesz drágább lesz. a gázol. Nem drágább lesz, drágább. Már drágább? Persze hétfőtől. Egy tapsot azért megérdemel a legnagyobb olajforgalmazó emiatt. Hát Jó. igen, ez mondjuk eléggé húzós tényleg, ez, ez, ez én sem gondoltam, hogy ezt is elérjük. Hát ennek biztos megvan volna az kalkulációs magyarázata. Persze, persze. Hogyne, hogyne. Hát meg egyrészt, igen. Zsebre megy itt minden. Igen, Magy valaki okosak ebben nyilván. Majd, majd jól föl fogjuk hívni valamelyik gazdasági újságíró barátunkat, és meg fogjuk kérdezni, hogy hogyan lehet az, hogy a, a gáz drágább lesz. Szóval, hogy ön tudta, hogy, hogy emelkedés er lesz, ennek ellenére úgy volt vele, hogy a szilveszter ez egy fontos... Tesz, hát ez nem képtelenség, hogy elrontsa egy áremelkedést, már az itt is, mert az úgy is lesz. Az olyan dolog, aki azon bosszankodik, hogy nagy a áremelés lesz, de az teljesen feleslegesen bosszankodik, mert akkor is az áremelés nem bosszankodik. A házi buliban nézték a tévét, vagy inkább a hasznos dologkal foglalkoztak? Szilveszterkor? Hát nem tudom, mi a hasznos dolog, de e... hát uh, tévénézés, uh, házi buli. Hát lányokkal valóban. A városban. Én arra gondolok, tehát, hogy szerintem egy jó házi buliban tévét nézni az gáz. Ö, igen, hát ó, igen, a házi blújban nem is volt tévénézés. is volt, Ez volt a Vannak az egy nyugalmasabb szilveszterek is, amikor az ember egy nyugalomban nézi. Nagyon jó műsorok voltak. Most már nincsenek. Na műsorok. mondjon egyet. Hosszítem, hogy a kedvencén közé tartottak. Mm -hmm. Már nagyon. Hoffi kedvencéi közé tartozott, az azt jelenti, hogy akkor vagy a házibolyba kellett tévét nézni, vagy azon kellett tévét nézni, vagy az ismétlésre kellett ráfeszülni. Mikor ismételték azt? Ugye mindig volt az január 5-én, 6-án, tehát egy héttel később így megismételték a Széleszeri tévén is. Igen, több volt? Pszicho azt mondja, hogy több volt. Nem volt. Júliárban is azt Aha, én is ugye emlékszem, hogy inkább január vége volt az. És ő... ugye mindig ment a nagy vita, hogy most akkor rádiókabarét kell hallgatni, hallgassunk a barét, da, da, da, da, da. Vagy, vagy inkább a tévét nézni. Hát a tévében jöttek a messzerencsőök az árkus újra Igen, megnék, az volt mindig, mindig rövid. De az mindig rövid esetese. volt, tehát ilyen 40 másodperc. Hát az, az, az, az külön csemege volt akkoriban én. Azt igen, szóval az, az, az, az volt az a banán, de... 40 év. Évente egyszer. Valahogy, valahogy így lehetett. A pszichóvarátma egy kicsit így elgondolkozott ezen a képzelően, amit így, így vázoltam neki. És szóval olyan várta? Igen, igen, vártam minden Akkor szépen. boldog új évet és kívánunk! És Köszönöm szépen, ezt kívánom! És, és hogy fog tenni a, a, a holnapi buli? Holnapi buli? Na hát ez most, ez a buli ez természetesen megint csak lesz egy kirándulás délelőtt. Lajos forrás? Nem alajos forrás, de, de erdő, hát hú az, az nincs, ez, ez sajnálatos, de azért jó levegő az, az sok van, és természetesen délutányi is trombilt a városban, azután tévéműsor közös szelektáció. De, mi, de mire játszik? Lesz de akkor most nincs buli? Most nincs buli, nem, hát most nincs buli, uh -huh. abból már kinőttem. De hogy nőtt? Elárul majd nem nőtt ki. Jó, köszönöm, ez jó, ez jó Boldog új évet. Köszönöm, viszont kíváncsi. Viszont halása. 24 0793, egy kis pénz, aztán mi. 2407953 jó estét? Hello! Jó estét, szerbusztak! Kész, jó, szerbusztak! Hogy a is hozzászóljon ehhez a régebbi dolgokhoz, az áremeléses dolgokhoz. Ti már nem biztos, hogy emlékeztek erre. Mire? Én mondom. amikor Szilveszteri beszédét Kádár apánk elmondta, akkor ugye hozzátettem mindig azt. Nem, hogy... én Kádár mondta, Losonci, Losonci mondta. Én Kádár beszédeket no, hallottam a Szilveszteri szaka... Nem, nem. Nem, nem, ha, nem. Hallgassuk végig, mert lehet, hogy az Szerintem nem kádár volt. Hát én ö, a kádárt összetéveszteni, az, nehéz, akkor ugyan. elmeintézetbe lennék. Nem, az, nem, azt nem szabad. Tehát nem téveztem össze, mindig mondott ünnepi beszédet, és ö, olyankor mondta be, a, már előtte egy héttel elkezdték a bemondók bemondani, hogy 50 fillérrel drágább lesz a liszt, mm. 80 fillérrel drágább lesz a cukor, és akkor uh, sorba álltak az asszonyok, mindenki tonna számra hordta haza azt, ami drágább lesz. És kiderült, hogy nem is le drágább. De, de, mindig az lett, ez precízen, pontosan, fillérre. De ha Budán vásárolta meg kiló lisztet, vagy Pesten bármelyik közélbe, annak mindig ugyanaz volt az ára. Tehát nem volt esetleg itt ennyibe kerül, esetleg ott annyiba kerül. És olyankor mindig azt mondta apánk, hogy, hát ebben az évben is meg kell egy kicsit húzni a szíjat. Ezzel szokott búcsúzni, azért nem téveszthető össze senkivel, mert ugye a kedves barátaim megszólításával, és mindig elnézést kért a néptől, hogy 50 fillért megemel a. Látta maga. Hát én. E a 60-as évektől kezdve kezdtem figyelni uh -huh. a dolgokat, tehát úgy-úgy 63-64-től ez már így ment, de hát ez az akkor volt, amikor még 40 fillér volt a gyupa, 50 fillér a zsemle, 50 fillér a fagylat, és ja. 90 fillér volt egy krémes, uh -huh. 361 fehér fehérkenyér, 3 a barna kenyér. 5 forint egy liter tő? Hát, hát igen. 360 a párizsi. Igen, igen, igen, pontosan. Hát akkor te is emlékszel ezekre. Én is emlékszem, és pont azért nem emlékszem arra, hogy ezt Kádár mondta volna bármikor is. É, néztél egyáltalán szilveszter műsort a Legjobban néztem. Mert én végig a szilveszteri műsort, tudnék azokat szerettem a legjobban, amikor helyszíni közvetítést adott a televízió. Honnan? En minden színházból. Volt ilyen, hogy a madárszínházból közvetített, volt, hogy a Vidám színpadról közvetített, Sass József konferálta a Leglebb. műsort. a Operett színházba volt tagála, Vigadóban volt gála, mindegyiken ott voltunk. És, és mit kezdjünk a Bécsi koncertel? most mi a baj a Bécsi koncert? Nem, nem, nem, az újévi Bécsi koncertet, azt vártuk? Azt várt, azt minden évben. Miért, volt, miért? volt fontos? Igen, tehát... Én nem tudom, én bevallom, mert én biztos, hogy egyéni vagyok, én a császárkeringőért vártam. Uh -huh. Én nekem az, az, az annyira tetszett, hogy én, én azt a többi is, a többi is gyönyörű volt, uh -huh. de nekem a kedvencem a császárkeringő Tudja, volt. hát én sose értettem, mert hogy, de hát nyilván ez az én hibám, hogy... hogy? hogy én, én nem nagyon szerettem a Bécsi közvetítéseket, de múltkoriban hallgattam a Klubrádiót, és akkor pont arról volt szó, hogy, a, a, hogy lesz-e újévi e, koncert, igen, koncert és, azt mondta Rudy. és azt mondta Rudi Zoltán a regéli műsorvezetőknek, hogy elsőleg jobban lesz, hogy lesz igen. és lesz is, és e, akkor a hallgatóink nagyon örültek neki, amit én így nem értettem, hogy, hogy, hogy miért. Mert uh, a miért, a vidég... miért annyira cool egy Bécsi közvetítés? Nem tudom, hogy uh, vidéken uh, hogy volt -e ez. Hát tévé az volt. Nem úgy értem, hanem az újévi koncertet nagyon sok kisvárosba, tehát nem faluba, kisvárosba a munkászenekar hajnalok hajnalán 6 órakor elkezdte valamelyik keringőjét Straussnak, hát és... ez csak május esélyen. Hát e, e, szilvezte újév reggelén is megtették bizonyos mm -hmm. bányászvárosokba. És e, május e, állításánál is megtették és megtették ezt ugye uh, uh, De nagyon-nagyon szép uh, a koncert, csodálatos, uh, hát aki szereti, mert én elég operetrajongó vagyok, és hát uh, mindenféle straussér oda vagyok. Jó. Uh, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattad. Én köszönöm. Is uh, viszont kívánom Kész mindenkinek. Sokan. viszont hallásra. Bár tegyük hozzá, miképpen korábban is, most is élek a Janúperrel, hogy nem. Kádár János beszélt január 1-én, losoncipá volt az. Halló, jó estét! Jó kívánok! Hát megőröket a Kádár éjfélkor beszéltől. Hát mitől beszélt a Kádár pont, pont, hogy nem beszélt, ugye? Ha nem beszélt, hát hogy beszélt volna? Hát egyet, egyszer, hogy összetéveszte a május 1 meg a, meg nem meg a... Nem, mert, mert a május 1-én éjfélkor pont nem beszélt Kádár. Meg, meg hajnalban, vidéki bányász, a Hallhatod az előtt, persze. persze. Miért ne hallhatott volna az előző hallgatónk ilyet? Hogy 6 órakor a bányázzenekar fölkel, és Trausz látszik egy bányázszalóba. Ne, ne vitassuk el tőle, hallhatod? tőle ilyet. Ja, jó, jól van, halljon, Isten értesse, akkor, boldog évet neki. Nagyon emlékszik minden számra, mindig bekerült, de az biztos, hogy a, a Kádár János nem emlékezhetnék. a minőség is Ugye, én is ezt Há, ugyan má, ugyan ugyan má, ugyan Tehát, hogy Kádár nem beszélt, Lasonci jó kis szilveszter, oh. el kellett menni dolgozni, aztán délután 4 óráig ment a buli. Tehát így minden, hol is? Hát én nekem kemalimpex -a voltam, de nekem hmm. győrű emlékeim vannak ott, hogy ott aztán szilveszter, passz-szilveszter volt. Ott de várjon várjon, várjon, várjon, várjon. Kemalimpex az hol volt helyileg? Hát a Bécsi utcában, ott most ahol a az OTP-nek az a nagy házban is, hát akkor is volt egy OTP ott a földszinten, vagy a magas földszinten. És a 31-én dolgozniuk kellett? Dolgozni bizony. Amikor én ott voltam 71 72 73 akkor mindig dolgozunk. De azért is. a 31-én inkább csak bulizásból állt. Nem? Hát ez bulizásból állt, de menni, mennyel nem volt, mert meg mm. hát az nem. nem, hát nem, az nem az volt, így. Így, hogy a főnök kiadja, hogy aztán most mámán dolgozunk. És Ezt hogy tehát így. ez a szilveszter? Szilveszter? Hát az, hogy a tulajdonképpen mindenki Dus wat azt fogyasztottuk, akár a süteményt, italokat, mi egymást akkoriban még a büfébe is lehetett kapni, szeszes italt. Rádiókamarit hallgattak, ugye? Mert hogy tévé nem volt ilyen hordozható, 71-72-ben szeszesítették? Semmi, semmi. Meg semmi. az volt rádió, utána szépen 5 óra, 6 óra felé mindenki hazament, akkor jártak a buszok, meg egyebek, és akkor az a szilveszter a meg volt és úgyhogy folytatta jó nép. De én nem emlékszek arra, hogy, hogy egyszer is a szilveszteri alatt mi tévét néztünk. Az ismétlés. Az ismétlés, azt azt tudom, hogy nem a hó végén volt. Mert volt olyan időszak, az már nem hetzettem kettőt, hogy a külföldi szilveszteri útról visszajöttünk és már azon a, a hétvége, hogy milyen yeah. napon aztán, hogy zomatos a a szihónak, hogy hétben belül ismételték néha. Én a hoffit már láttam, amikor <coughs> már akkor már ismétésben, mert minden arról beszélt, hogy mi volt, hogy volt, na akkor nézzük meg, és akkor már megvolt nekünk az egy hét múlva. A az mindig a, a, a, a szilvesztert követő következő hétfő este volt, és korát. Is. Az, hát az ismétlés. Azt, azt az többször is lehettek. Az ismétlés. én Nekem volt ilyen szilveszterem, emlékszem rá, de ez már szerintem a 90-es években volt, amikor így, így el kellett döntenem, hogy na akkor most melyik legyen, és azt hiszem, hogy a rádiókabarét hallgattam. Mert egyébként a rádiókabarikat mindig, én az ismétlést hallgattam meg. É, é, az. Viszont az, az több részletben volt, hiszen a, a rádiókabaré az hosszú volt. Hosszú. Elkezdődött este 8-kor vagy 6-kor? És, és tartott sokáig, tehát azt nem lehetett de hát mi a Szíveti Kabaria 8-12-ig tartott, és ilyen napokon pedig 7-től hét, és az bent 11 Ott bennekem a Limpex gyelben maguk tudták, hogy minek fogják megemelni az árát? Hát, amire mondta a rádió előttem, egy héttel, hogy portugálában felemelték. Hát, víz, hogy portugálában többet felemelték a cukorárát, ja. no, az azt jelenti, hogy nálunk is meg fogják itt egy héttel. Érti? Hogy Volt, volt dekódolás? Ez a kódolás. De hát nem fejtem ezt a portugál államehést. Tényleg? <laughs> Ennél. Ami megragad bennem, hogy mit Portugáliával levő áremelése példáulnak. Hát igen, ez egy egy egy érdekes volt, hogy hát mondom, mitől tud ez most jönni ez a, hogy hívják ezt. A... ebből tudta. De jó, hát, is voltam, ahol csökkentettek árat. NDK-ban volt olyan, hogy hozta az útvág a Nice hogy mik lesznek, olcsóbban január 1 épül. És ez mik voltak, voltak azok? Az. Hát volt egy-két olyan, hogy te, vagy mit én most. Három fenyeget, öt fenyeget olcsóbb lesz. És ez, ez el is úgy igencsak csak abban bennem egy életre, hogy. Oda se gyűrűzött be a világgazdaság. Oda se gyűrűzött be a világgazdaság. Miért szom volt ez? <tos> ez? Bolond, amit beszél ez is. Boldog új évet kívánok. Boldog új évet mindenkinek. Köszönjük, kezdeti, boldog boldogú évet kívánok és folytassák a műsort, mert nagyon kell. Próbálj legjobban! a Viszont halása. Miért viszont... vagyok megint bolond? Hát mert nem a, a világgazdaság gyűrűzi be az Isten szerelmére, hanem az olajválság. Tehát amiről azt mondtuk, hogy begyűrűzik, az az olajválság. Ha valaki mondhatott egy olyan hülyeséget, én miért nem mondhatok egy ilyen hülyeséget? Azért, mert te egy komoly rádió, komoly műsorvezetője vagy. Azt mondták, állítólag egy komoly poszban levő komoly ember volt, aki ilyet mondott. Egy olyan már. Nem világgazdaságot, tényleg olajválságot mondott? Olajválság gyűrűzik be. Nem, hiszen megállt a Vasfüggöny. Jó estét kívánok. Hallgatjuk, Hello, hallgatjuk. Na, hát, ez is. Itt mindenki összefizet a legjobban, igen. Há, Én is érzem azt, hogy Szilveszter Pedig akkor élénkebb emlékszem, mindenki dolgozott, és minden, mi, minden munkahelyen volt, volt pártszervezet. Uh -huh. És december elején vagy közepén összehívták a pártagokat, és szép titokban, Szép titokban. Mert igen, szép titokban elmondták. Na de hát. De December mondták? elején? Desé? December elején? Hát nem tudom mikor, hát. Hát nem mindegy. Én nem nem was, nem nem was. Tehát was. ha január másodikán mondták, akkor már mindegy nem, volt. Nem. Decemberben valamikor volt. De uh -huh. hát mikor én nem voltam ott, de hát mondják, ö, milyen titok maradt titok. Ahol több ember jelen volt, nem szabad elmondani, titokba kell tartani. Másnap már, sőt, már aznap mindenki tudta. Minden, hát, minden munkahelyem. Mind, uh -huh. Kijöttek a pártaggyűlésről, és már mindenki tudta. <coughs> Szerintem akkor mondták el, amikor már mindenki bevásárolt. Ezt most komolyan mondom? Hát én azt nem tudom, de az, hát, az biztos. Hát volt vagy, egy külön egy jó fejesülés? <coughs> amikor én hazajöttem, Beültem a kocsiba, bementem a déli áru, áruházba, a déli ABC-be, és bevásároltam. És tele volt az áruház, és mindenki aznap este vásárolt. Mondja egy nagy vásárlást, amikor bevásárolt? Amikor Melyik év? Miből mennyit? Hát azt nem tudom megmondani. Amennyi belefér a lábat csobagtartójába. Tehát mondjuk 50 kg cukor? Hát nem, dehogy is. Aztán ez tartott. Az úgy... befér. Beszél, beszél, de több mindenfélét hallott, kaptam egy listát, ez, ez, ez, és akkor mindegyikből 5-6 kilót, vagy, vagy 10-15 kilót, hát nem, nem olyan. De aztán tudják, az olyan volt, hogy először hű, bicsoda nagy nyerességet sikerült ezzel micsoda nagy nyereségre sikerült szert tenni. De aztán az annyira ismétlődött ez a 70-es években, az ember megunta. Hát, <külüyor> Kerül <külüyor> Egy pár forinttal. Hát De azért be... tudja, a mi családunkban ez valahogy másképp volt. Te ség? Ez nálunk valahogy másképp volt. De hát abban a körben, ahol én mozogtam, Jaj, abban a körben aztán... Már mindenki megújtva. Mindenkinek mindegy volt, aha. Persze. Értem. Na, hát ez az egyik. A másik? másik pedig, a másik a szilveszteri ö, szórakozás. Hát, eleinte az a tévé, Igen. de... Ö, a tévében nem. mi? Mit vár az ember a Hofi hogy most akkor... Nem. nem. Tulajdonképpen a tévé, ö, ez egy ilyen háttér valami volt. Akkor a legdivatosabbok a házi bulik voltak, ahol nagy társaság, baráti társaság gyűlt, gyűlt össze. És ott szólt a tévé, aki akarta, nézte, aki nem, nem. Voltak ferített asztalok, mindenki evett amit akart, táncolt a másik szobába, vagy harmadik szobába, szórakozott. Nekem egy olyan kivételes élményem volt sokszor, hogy egy férjemnek egy barátja, kósíván nevezett ő, aki a Báb dolgozott, uh -huh. On, onnan hozott díszleteket, és ahol amelyik lakásban tart, tartotta a társaság Ázibulit, akkor az teljesen átrendezte azt a lakást, mármint egy-két szobát, Értem. különböző díszletekkel, és akkor az ember úgy érezte magát, hogy Megszűnt a külvilág, és a díszletek, sátrak, tehát ilyen általában egy exotikus környezetet sikerült farázsolnia, ahol kokuszdióban konyak volt, mármint a Műkókuszdió kettévágva. Műkókuszdióba. Műkó Műkókonyag. Műkó. Hát ugye, igen, igen, igen, igen. Szóval ilyen ilyen szórakozáshoz. És aztán reggel pedig az egész társaság elmet uszodába. Elsőd. Persze. Az jó. Hát kitisztulni, az nem Persze, Persze. Akkor boldog új évet kívánunk önnek Köszönöm is. Szépen. Kezét Én csókolom. A Viszont hallásra. Viszont hallásra. Most már az lesz, hogy hamarosan jönnek itt a hírek a klub Rádióban. aztán visszatérünk. Megpróbálunk előhalászni egy jó gazdasági újságírót, megkérdezni tőle, hogy hogyan van ez, hogy a gázolaj drágább a benzinnél? Hát annyira egy Jó, árképzésre együtt visszatérünk, megutána utána nézünk annak, hogy ki mikor és hogyan jelentett be a remeléseket. azt azért érezzük, hogy nem éjfélkor mondták. Tehát De nem mi az akkor nagyon sok az új évi akármit. Tehát, hogy nézett volna az ki? Miről szóltak ezek a beszédek vajon? Figyelj! Most hát, az azt tudom, hogy az interneten múltkor találtam egy nagyon, -nagyon jó ilyen január 1-ény Loshonci egy Egyébként Egy évvel ezelőtt, amikor, amikor te épp családilag voltál Egyiptomban, Igen? akkor a Pikóval csináltuk ezt a műsort, azt hiszem, Aha. és akkor akkor ilyen losonci beszédekre vadásztunk, és akkor nem jött össze. Tehát nem találtunk élő Lossonci beszédet, vagy élők persze. Tehát amit le tudtunk volna töltetni. Pedig van. Hát azóta nyilvánvalóan fölkerült, nem. nem, nem, nem, nem kiderült, már, már igény rá. Nem már előtés volt fönt, azon találtunk. hogy hogy vagy a, a valamelyik ilyen médiás honlapon van fönt, talán a hullámvadászon. Mindegy is a most. a hullámvadász.hu-n van fönt Lossonci pár. mondta a beszédeket. 80. Az ünnepi Igen. Igen ünnepi köszöntött. Én úgy emlékszem, hogy központi áremeléseket jelentettek be mindig. Az, akkor? Uh, hát nyilvánvalóan nem, de hát nyilván nem nyilván az nyilván. ünnepi beszéd alkalmával. Nyilván más de... nem hát lesz. De. Annyira jó lenne, ha valaki, az, aki mondjuk a tájékoztatásban így részt vett rádiós, az így betelefonálna, azt elmondaná, hogy hogy volt. És ez. volt ez akkoriban. 2407953 számítunk ennek.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 Ára éjfél és pengítünk egy kis magyar nótát. Szép kívánunk mindenkinek! Ez a Klubrádió benne az addig jó még Kádár él, Boris jelszíntel, Pszichopéterrel, Péterrel és az Önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal. Mai műsorunk kérdései, hogyan és miképp lehetett felkészülni január 1 és az áremelésre egy vonalban Jó estét! Hát az áremelésekkel nehéz volt felkészülni, de a legnagyobb áramelés az 1979. július 23-án volt, erre azért emlékszem ilyen jól, mert a vendéglátásban dolgoztam akkor. Uh -huh. És hát ez úgy zajlott le, hogy az egész vállalatnál minden egyes üzletben, és a kereskedelemben is, azon az éjszakán, tehát vasárnap a hétfőre virágunkban. Júliusról beszélünk, ugye? Igen, július 23. Uh -huh. Tartottak egy nagy leltárt, ami azt jelentette, hogy mondjuk a mi vállalati szintünkön azon 68 eltározót igényelt, magyarul a központ összes dolgozója leltározott. Most ez az áremelés azt jelentette, hogy mondjuk péntektől hétfőre, duplájára emelkedtek a másodasztály vendéglátóipari árak. Azoképpen Dunanná sem ért engem ez, Mondjuk? A 2280-ról 4280-ra nőtt egy halászlét például. Hát, ez az nem döplak, az 4480 ra kellett, hogy emlékegye egyen ez még Igen, világos, ez a halászlét tekintetében volt. Ide volt, volt a 100 110, 100 is volt akár. Ez gondolom az egész Magyar lát, hogy Part megrengette. Ez megrengette, mert közben haszongócs rendezés is volt, ami azt jelentette, hogy picit nőttek a haszongócsok a másodosztályban, azért aztán ősszel vissza is vettek ebből, ugyanis elfogytak a vendégek. Aha. De aztán után rendeződött minden, és ezért akartam hozzáfűzni ezt, hogy azokban az években például tehát 70-től mondjuk 85-ig dolgoztam én éjszaka, szilveszter, minden éjszakáján. Mindig mindenhol telt volt. Független volt, hogy kis hétterem, nagy presszó, De nagy kevés presszó, hely volt, nem? Nem, tehát én tatabányán dolgoztam. Uh -huh. Akkor tatabányán volt mondjuk 10 zennés hely, abból három cigányzene volt, nagy és volt mondjuk hét duó vagy trió, esetleg kvartet és mindenhol, minden nap volt szilveszterkor is. E, azt arra nem emlékszel, hogy ez a 79 júliusi jármelés ez mivel volt indokolva? É, hát pontosan nem tudom, ma már persze sejtetjük, hogy a, a második olajáróbanás okozhatta. Egyrészt feltételezem, hogy vissza akartak szedni a kiáramló bérekből, gondolom én, tehát ezt a mai eszemmel mondom, akkor 27 évesen az ember csak azt tudta, hogy nagyon szigorú volt a leltározás. Hogy volt ez leszongorázva? Ez úgy, hogy jött az egy vagy a két leltározó, zárás volt, és akkor éjszaka leltároztunk, és reggel 7 az újjárakkal kellett kezdeni. De nem akkor korábban? De, de erre föl voltunk készítve. Mennyi idővel korábban? Ezt, ezt tudtuk, ez nem olyan áremelés volt, ahol, ahol fogni lehetett volna a, a régi és az újjár közti különbséget mm -hmm. valamit. Ha jobban féltünk akkor, azt máskor megoldottuk. Aha. Más, más áremelésekkor. E, és úgy emlékszel, hogy tehát volt ez a 79. júliusi, de mondjuk a, a január 1-i azok hogy volt. Már a pszicho azt mondja, hogy nem január 1 volt nem, nem nem nem az Nem január 1 volt, általában harmadikán volt. Mert ugye első az ugye szilveszter utáni nap az ünnepnap volt, tehát általában az harmadikán indultunk az új árakkal, és az előző hónap, december 28-a, 27-e táján, karácsony után tudtuk, és pontosan úgy volt, hogy ő mondta, hogy akik eh, tagjai voltak a Zemesztémpének, akik egy taggyűlésen ezt hamarabb megtudták, így a ismerős kocsmárosnak, pincérnek, bótosnak leadták a drótot, és ez egy 80 is így volt, és akkor mind az őrültek szaladtunk például a dohányért, mármint cigarettáért, ezért, azért, és akkor jó sokat be, spájzoltunk, és akkor az annak is, hds plusz meg volt. Ezek nem voltak egyébként mai szemben nagy összegek. Hát nyilván ilyen tízezrekről beszélünk. Maximum. Maximum, nem. igen. Hát akkor még egy kartoncigaretta nem egyencsík volt 10 dobozzal, hanem 400 vagy 500. Igen, tehát dobozzal, a papírnál hát ilyen nagy doboz volt. 4 vagy 5 kartoncigarettát, tehát 2-3 ezer dobozzal. Hát most ha azon keresztül az ember 3-4 forintot, akkor ennyit volt alszom. Hát. Na jó, jó pénz volt nem az. Volt, nem volt az rossz. Persze, hát, különösen hát túlsokat nem kellett érte Természetesen, semmit nem kellett érte hát be kellett fektetni. Mondjuk, vagy a sörnél ugyanez volt, hogy szóltak a sörösek, a gyerekek. 13 80 16-40 lesz a sör. Van itt egy brakkárkézkat, kinek kell. És akkor meglendeltük. Valaki nagy duzogva elvitte. Hát, <síns> igen, igen. Köszi szépen. Hogy lesz a szilveszter idén? Idén békés kettesben, egy kis eszterő, ami kirándulással, utána otthon kettesben. Már nagypapa vagyok, úgyhogy el leszünk. Az Esztergom mikirándulás mit jelent? Azt jelenti, hogy beülünk az autóba és elmegyünk Esztergomba. <gül> Bocsánat, csak a pszichó hülye. Esztergomban, Esztergomban jártam gimnáziumba. Ott érettségiztem egyrészt ezért, másrészt pedig átsétálunk. Párkánynyitok már azzal. Erre voltam azaz. kíváncsi, mégsem vagyok én olyan Most, e, Most e, jött e, meg e, Párkányban a pszichó. A tantus töreg lefele mert még nem voltunk, még sem voltunk, úgyhogy... Hát, aztok... egy, egy rövid előrejelzés, pszichó? és Sturov, mit? mit? Nem, csak, cip csak, az, csak az élmény, nem, nem. Én Esztergomban elég sokat futottam a szigeten körbe-körbe a 60-as évek végén, mint gimnazista, és ott állt a csongra híd, most pedig fogom magam, leparkolok szépen a parkolóba, és átsétálok rajta. Érdemes inkább gyalog menni, mint kocsival, mert elég sokan mennek egyébként bevásárolni. Hát... Holnap bíjalog mi is, menni, menni, megszöjjeges északi szelep, ki fogjuk bírni, ahol nem fog az arcunkba csapni, ahogy az a iratásokat. Ma, ma, ma, ma nem volt szél, gyönyörű napsütés volt, és hát párkány, vagy stúrovó, ahogy, ahogy, ez, ahogy, veszük, ugye, ahogy veszük, igen. Gyönyörű, szép. Azt azért az nem mondom, nem egyébként. Aztán szépen az, az a jövő. Bár párkány is el rontva, egy kicsit van ott valami gyár a szélén. Az még az ezt, amíg láttuk, hogy azért, mint ahogy Kassán is, és máshogy sikerült egy, egy gyárat elhelyezni, Na de ez nálunk is hasonlóképpen történt, akár máshogy nézzük meg, akár más végig. Van egy-két hely, ahol a knédlit még nagyon jól csinálják, éppen nem szolgálnak fel sajnos sok helyen knédlit, van egy-kettő, ahol még, ahol még adnak. Nagyon finomat lehet enni, jó söröket lehet inni, ami ritkaság manapság Közép-Európában, de Stúrovóban vagy Párkányban hát még vannak jó nagyon Nagyon rossz hírt kell közölnöm. Én annak ellenére, hogy néhány évtizedet lehúztam a vendéglátóiparban, a saját egyáltalán nem. Nem, meg kell mondanom őszintén. A másik pedig, hogy a a kedvesem a párom remekül főz, kitűnő konyhát víszügyek, még megnézem, jó, jó, hát ezt jegye fel, hát elmegkóstolom. Akkocsa a sok sok vannak itt a hűtőben. Köszi szépen, boldog új Boldog új évet! Szépen, évet. Szevasz. Szevasz. Szevasz. 24 07 95 24 -95. ez nálunk egy nagyon régi hagyomány. Én pont most számoltam utána, hogy vagy 18, vagy 19 éve járunk ki. Uh -huh. Nem mindig pont ezen a napon, de mindig évvégéhez nagyon közöl. De ugye hát most itt kiderült az elmúlt néhány másodpercben, hogy te kint voltál ma. Ez így van. Ez hát nem is kint voltál, hiszen Európában voltál. Igen, tehát hát az ország, ország egy másik részére mentem el. Szóval, hogy majd mi sokkal arra a választ, hogy hogy hogyan és mikor, kik és miként jelentették be az hogy Azt nem az én édesanyám, hogy nem, nem január elsőjéhez első hez hiszen akkor elrontottak volna az ünnepi hangulatot, és sokkal későbbi dátumot mondott, mint január. Ő február. Ő, ő február, hogy február eleje közepe, hogy lecsengje március 15 re Ő erre emlékszik. Aha, na majd mindjárt megkérdezem a Jó estét! Halló! Jó estét kívánok! Jó estét. Adás... A is nem, adásban is Nem, adásban Adásba van. van. Elhallgattak, na, de azt hittem, hogy na jó, minden. Mi a baj? Semmi baj nincsen, csak az emelésről szerettem. Hallgatjuk. Elmesélni. Én most visszhangzok a saját rádiómmal. Egy, Egy picit halkítsa le. Le, és akkor ez nem Köszönöm. fog ilyen zavarni. Halkítsa le, addig mi elmondjuk, hogy mit mondunk? Nem. El? Nem mondod el. Nem én. Jó, itt van a kedves hallgató? Ugye messze van. Ez viszont azt jelenti, hogy még nem halkította le. Hacsak nincs kihangosítva a telefonján. Igen. Hallgattam. De szerintem készcsó. Nagyszerű. Nagyon, nagyon Jó, jól hallotta. Mértem, ha, lehalkítottam a rádiót, hallottad ki a De Dehogy is csak. Lehallaltottam. Igen, ugye. Igen mondom, hogy szép nagy hallgattam. lakás. Igen. Hallgatjuk. Igen, az áremelkedéssel kapcsolatban. Igen. Egyetérte azzal, a, hogy a, a pszichórokonság azt mondja, hogy nem január 1 hez kapcsoltok az áremelések, nem, hanem... karácsony előtt volt. Igen? Igen, karácsony előtt volt, és pontosan azért volt karácsony előtt, hogy mindenki be tudja még szerezni, vagy ajándékot vesz, vagy a házthatását tölti föl. Tényleg így volt? Ez, ez, ez így koncepció volt. volt? Tessék? Ez koncepció volt? Tehát nem véletlen, hanem tervszevel nem így véletlen volt. volt, ez így volt. Hát ez nagyon furcsa. Én olyan hely, én nem tudom én ahol dolgoztam, nekünk a mérlegbe, évvégi mérlegbe, benne kellett szerepelni a hatósági árváltozásnak. Igen. Titok az, hogy mi volt ez a... Hogyne, hát még mai napig is fölesküdtem rá, hogy titok. Jé, jé. Jó, jó, jó. Igen. Ilyen létezik? Létezik, bizony. Fölesküdtem rá, annak idején még 78-ban, azóta a titok az titok. Amire hm. felesküdtem, maga nagyon jól tudja, ha tudja, mi a titokvédelem, titokgazdaság, akkor tudja maga, hogy mit jelent titkot tartani. Aha, tudjuk, igen. Nem? Hát akkor... A rendszerek jönnek, Tehát annyit jönnek. mondok, hogy ah, akkor még mindig titok a titok. Uh -huh. De a titok az titok De, Igen, az, az utána nyilvánosságra került. Igen, és úgy volt, ahogyan elmondták az előzőek is, hogy... Melyik volt az igaz? A, a, Igen, voltak a párt értekezletek, ott közölték, mert volt egy hivatal, ahol előre közölték, hogy mi. Uh -huh. És mi történik, milyen elváltozások történnek. Hát ön is tudja, ha kitalál, akarja, kitalálhatja, de. Jó, tudom, igen, igen, igen, igen, igen. Hát volt egy hivatal, amihez, akihez tartozott a, az áraknak a rendezés. Igen. Árhivatal. Nem tudom, de ön biztosan tudja. És. Ö, ö, és hogyan, hogyan működhetett vajon az, az álrendezés? Pontosan, hogy elmondták, mert előttem is, hogy a, voltak a pártértelkeztetek, ott elmondták a pártagoknak, a pártagok elmondták a rokonaimnak, és ment a drót. Tehát mindenki szólt mindenkinek. Mindenki, mindenkiről tudott, mert ment a drót. És mindenki vásárolt azt, amit akar. Amennyit akart. De ez az, az, az, az, az, az, az, az, is, az is amennyit tartott. igen, tehát éppen ezt akartam mondani, Amelyek hogy... Amennyire egész letartott, mert az, az, az, aztán egyébként töltötték föl addig-addig. Ez soha nem volt az, hogy nem tölt, mindig feltöltötték. Hiány nem lehetett. Mindig feltöltötték a Karácsony záró, előtt nem záró, lehetett záró. hiány. nem lehetett, miután ez kipattant előre. Aha. Nézd, rá, kipattantották, mert ezt, ezt, ez így ilyen láncon ment, hogy meg tudják. Mennyit lehet bespájzolni? Én nem spájzoltam be sosem. Nem? Nem, sohasem. Úgy volt vele, hogy... Én azt mondtam, háborús készletet ma is tartok, <coughs> mert van spájzom. De mit tartozik bele? Mi tartozik háborús készletben? Egy fél kiló zsír, három margarin, meg időnként sütők, ezt hasztam azt, egy vaj, egy karton tej, a legjobbikból, amit lehet kapni, a legjobbikból, időnként kecsketej, azt szoktam venni 500 Uhu. -huh. igen, veszek azt is, mert kecsketei a legfinomabb És a világot. Milyen, milyen sűrűsége ok, szokta lecserélni Mi az emzárolt az készletet? Mit? Hát ezt a háborús tartalékot. Hát ahogy fogy a Hát Tehát mindig rátöltés van. De, hát ha elfogy, akkor elfogy. Tudnélik ez olyan dolog, hogy a a főzéshez viszonyítva, sütésfőzéshez viszonyítva fogy a készletem is. Uh -huh. Ha klumpis dolgokat csinálnak, akkor klumpi fogy. Ha a tésztákat, akkor a gyúr tészta Amíg liszt tudja, lisztolás fogy. Hogyan a miképp... tésztát, persze, tésztát, a a miképp meg a készlet nagyságát? Hát a, a család. Mekkora a család, mi az igénye? Maga gyúrja a tésztát? Ahogyne gyúrnám. Mindegyik egy gyúrja? Nyúlom, bizony. Tehát a káposztáskocka, a, káposztás a, a, a csúszatésztához hát is. A világon az apró kocka. Az apró is, és csinál lúdgégét is? Bizony, bizony. Is. De lúdgégét hogy csinálja? Kit? Lúdgégét. Nincsen formázom. A De... sajnos vennem kell. Ugye? Emlékszik arra, hogy milyen volt a lúdgégét készítő? Hát a nőviremnek a lakodalmán. Amikor volt, nem győztük csinálni. Az két, annyira, jó, annyira jó kis tárgy volt, ha így visszemlékszik, Ugye egy, egy ilyen kis. E, e, volt fa. egy ilyen kis, két Ha valami két, olyan volt, mintha egy cipli két, húzó két lenne, csak fa, kicsibe. A rá volt a húr, mind a húrok úgy el voltak pengetve. Nem, nem, az nem az volt A húrok lennek, és akkor volt egy kis bot, ami ki volt faragva, az a pödrő bot, és akkor az a pedőrték. Nálunk olyan volt, hogy ez a kis falap, ez be, így be volt vágva. Tehát abban voltak az úgynevezett nútok. Igen. És uh, úgy nézett ki a dolog, tehát mint egy, egy ilyen csizma lehúzó. Tehát igen. Ugye, ugye két lába volt ennek a kis fa valaminek. valaminek az egész felakar, mint egy ilyen CD-top. Uh -huh. és, és, és két fogantyúja, tehát két fát lehetett beletudni. Az egyik az volt, amivel pödörni lehetett a a másik amivel fogta az ember ezt a kis, a kis valamit. Nagyon hát, szép kis ha tárgy ha volt egyik, az. Ah, igen, ami egy kézzel csináltok, hát nálunk akkor kezdetleges volt. Aha. Jó, tehát Gyúrja. Bizony. Legjobb. Hány volt gyúria? Tessék? Hány volt gyúria? Hát a két tojásból. Két egész tojásból. Két... Ha jót takarok, akkor csak sárgájából. Legjobban persze. Igen. Boldog új évet kívánok! Nagyon. És akkor mondtam valamit? Hogy nem? de még a, ha hozzá tud tenni, azon kívül, hogy, hogy maga nem spájzolt, amit én így értek, hogy nem spájzolt, mert úgy volt vele, hogy, hogy nem kell spájzolni. Minden, nem, nem kellett, nem volt értelme. Értelme mindig volt, hát most hallott az előbb a vendéglátós kollégát. Jó, tudom, kollégát. A, a, fil, igen, a telt, a filérek, a forintok fontosság voltak. De én a férjem mindig azt mondta, de mert volt, van egy férjem is, voltak gyerekeim Aha. is, vannak gyerekeim is, hogy anya minek? Hát figyelj, ahhoz nagyon nagy anyagi biztonság kellett, hogy, hogy ezt egy gyerek ezt mondja, vagy egy férj. Tehát akkor a férjnek nagyon sokat kellett keresnie. Nem keresett sokat. Hát akkor miért mondta? Volt egy munkája, én, én 3000 forintot kerestem annak idején. Hát mikor? Mik, mikor? Nem mindegy. Az 80-70, az 78-tól. Hát 78-tól. 78-tól egészen 89. -ig. Az nem volt. 3005 és.. 7.000 Forintig nem ment fel a fizetésem. Nem? Akkor brutosították föl 50.000 forintra. Mm -hmm. Hát Igen. ez nem volt sok. Hát azért mondom, ha én most 61 éves vagyok, hát azért mondtam, hogy én benne voltam abban az időben. Jó csak, hogy hát ugye azok a családok, amiket mi ismertünk, meg ahol mi jöttünk, mentünk, azok így megfogták, meg így a, a, megpróbálták a fókhoz verni, mert nem volt más választás. Tehát tudom azt, hogy, hogy ez így nagyon meghatározó tudott lenni, az, hogy, hogy az ember így bevásárolt. Tudom. Én hogy és, és nyilván annyi van, nem, tehát két hónapig nem kellett vásárolni mondjuk mit tudom én, két forinttal a drágában. Mert férjem nem, lisztet, meg. nem engedte. Hát. Ez, a, a, nem engedtem. Mert nem is volt helyem hova tegyem. Tehát nem volt lehetőségem eltenni. Na, hogyha most akkor mondjam, azt, hogy nem volt lehetőségem hova tenni. Megértjük. Na, húsz a laktam, mert két gyerekkel, hát akkor hova tegyen. Melyik a legemlékezetesebb Szilveszter? Édes Istenem, tudtam, meg fogja kérdezni. Akkor készülhetem. Akkor és meg fogják A most rám pirított. Nem pirítottam magára, de hogy pirítottam. De hogy pirítottam. Nyilván van olyan. Szeretem minden szilvesztert, mert minden szilveszternek más a mása. Más Bulizós szilvesztereket tartottak, vagy ülős megdumálós? Hát volt legtöbbet a családi körben. Vagy egyedül, mert a féljem éjszaka dolgozik. Mit dolgozott nára ugyan a férje? Hát december 31-én dolgozott? Holnap dolgozni is dolgozni fog, holnap uh. is dolgozni fog. A közért tesz, mindenkiért tesz. Aha, a közért, a, a közért, a közért a dolgozik a közért. A közért. Nem. Nem a közért élt, uh -huh. nem a bolt, a közért, hanem a yeah, yeah, yeah. mindenkiért, aki Budapesten él és lakik, azért tesz. Nem rendőr. Közlekedés? Nem. Sok egyéb Más. Van. Más. Akkor magának ő, is és szíves, a férjének is. Igen, és egyedül leszek. Boldog új évet kívánunk. <síves> és, uh, Rádió Kabaré lesz, vagy itt tart velünk. Mert azt hiszem, hogy... Hártam önökkel, mert én, én csak a klubrádiót hallgatom. Legjobban teszi. Azt hiszem, hogy olá Andi és Betyár fog egy nagyon erős műsorral egy best szóval. of 2004-gyel jelentkezni. Én jó is azt fogom van. hallgatni. És magának boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen, és hogy meghallgatott. Köszönöm csókolom. Viszont, jó hallásra. Kívánok. viszont hallásra. Viszont Jó estét kívánok. Halló. Ön van jó kedves estét. hallgató vonalban. Jó estét kívánok. Kovács Lászlóné vagyok, de adásban vagyok, hogy csak vonalban. Adásban. Adásban. Hallottam a készítőt, hát én nekem van egy eredeti, elővettem. Ugye? Volt Valóban úgy néz ki, két kis talpacskája van, két kis pálcikával. Tudja, mikor láttam én ezt utoljára? 20 éve. Hány? Húsz éve láttam utoljára nagymamámnak Szinte a, a konyhájában ezt a Ludgége készített, de pontosan tudom, hogy hogy néz ki. Így néz ki, valóban tökéletesen igazuk van, és én egyet szeretnék még mondani ezekkel az áremelkedésekkel kapcsolatban, hát akkor ez már biztos elég régi dolog, amire én emlékszem, hogy volt egy Sugár András nevű TV reporter. Volt. Igen. volt igen, Na és egyszer emlékszem rá, mikor 960-ról 1240-re vagy valahogy így ment fel a cukorára akkor ők ezt előre bejelentették a tévébe De hogy is? ez annyira furcsa tehát itt már az egyik kedves hallgató is azt mondta, hogy elkezdték szellőztetni, meg a rádiósok mondták meg a tévébe mondók hát mindjárt előkerítünk egy régi rádióst és megkérdezzük, hogy hogy volt ez, mert én így nem hallottam tehát, hogy, hogy vagy ilyen ráutaló magatartással jelentették be, hogy kacsintottak a tévébe vagy valami. Ő, ő, ő, ő mire emlékszik, hogy a sugár ezt mikor jelentette be? Tehát melyik évben? Lehet, hogy akkor nincs igaza, én arra emlékszem, amikor hát mi nem éltünk annyira nagy lábon, nem is voltunk gazdagok, mert az én szüleim nem voltak se pártagok, semmi, úgyhogy nem még az áremelkedéseket se nagyon hallották így. Ahol van ludgék készítő, az, az jó. <gül> És ö, arra emlékszem, hogy a Sugár András rettentően fel volt háborodva, hogy azért, mert három forinttal felemelik, ami akkor elég nagy pénz volt szerintem, ha 1960 ról 12-től 19 valamennyire emelték, hogy miért kell így törni egymást az embereknek. És én akkor nagyon-nagyon rossz véleménnyel voltam gyerek a, hát vagy fiatal lányfejjel a sugáronzásról, hogy miért kell ilyen rossz véleményt mondani az emberekről, nincsen mindenkinek annyi pénze, mint ő neki. Bizony. Nyilván. Úgyhogy különben én egy kis szövetkezetben dolgoztam nálunk az áremelkedéseket. Mindig úgy tudták meg? Hát a pártagok azok fölmentek, de... És elárulták a bodaganyra a pártagok? Nem, ne. Nekem volt egy kollégám, azon gondolkozom, hogy megmondjam a nevét. Ne. Nem, nem akarom. De ne, semmiféleképpen nem mondjam meg. Nincs Nem szóség. Most az unokája nagyon híres lett, és azért nem mondom Akkor meg. Akkor leginkább Nem mondjam meg. Bántani. Annyira titokban tartotta, de annyira, hogy a síhetetlen, Csak onnan tudtuk, hogy valami kérdez. Jó, tett... de ha jön egy párnak hazaboltba, a talicskából azt hoz, ezért 30 kg cukrot, az is lesz. Fűzés. Minden elkezdtek vásárolni és amikor jött az, hogy na most jön az áfa, azt hiszem, akkor hallottuk, hogy hűtőgépet, mosógépet, ilyen gépet, olyan gépet vesz, és nem tudtuk, hogy mi ez a nagy vásárlás. Aha. És aztán kiderült, hogy rálakták a 25% áfát, ez azért történt. De, de egy szóval soha senkinek nem volt. Ez, ez 87 meg. volt. Igen, az, az biztos, hogy az 87 Hogy volt. fog tenni a szilveszter? Itthon. Itthon. Itthon. Boldog új évet kívánunk magának. Szépen köszönöm, viszont kívánok ludgégeket készítök, kine Hát most megmondom őszintén, hogy itt szotyzik mellettem a férjem, akit megsugok maguknak, hogy asztalos. És megpróbáltam őt rábeszélni, hogy csináljon maguknak egyet, de azt mondta, hogy azokat a redőket nagyon nehéz csinálni. Azokat nagyon nehéz belefaragni. Meg, meg fog érni ez a gondolat, és tetté válik. De ha esetleg megcsinálja, akkor, akkor majd szólok maguknak, és akkor kapnak Ezért kezét. Köszönjük szépen. Viszontalás. Boldog új éjszemület. Nézzek rá, Boris Jászint barátom, mi a koncepcióhoz, jöjjenek a, a, a fiúk, az okosságokkal, a hírekkel, 21 óra 30 jön mindjárt. Tényleg nagyon itt hívjuk fel a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy izgalmas műsorra jelentkezünk. Szóval Betyár azért már kész van? J -j Jó, most a Boris barátom vezeti a műsort. Ha nektek tetszik az, hogy színeség ilyenek, olyanek, ala kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenlő vagy hogy egyen, hogy egyen. Mert ez a diszp éppen olyan éppen jó, olyan, és, és éppen azt teszi, amit kell, amiket. Kultúrosaim vannak, van, most, van, van, van, van, van, hogy ezt a kapcsolatot ez felmérgetel kell, vendíteni kell, vendíteni kell. Tehát akkor helyes az a felvetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok majd veletik, amiket ide jönnek? Igen, igen, igen. Van, igen. igen. Na, most ide bejött, úgyhogy gyorsan tárgyalunk is vele. A vonal túlsó végén Farkas Zoltán, gazdasági újságíró. Jó estét kívánunk, szia! Szerbusztok minden, szia. jót üdvözlöm a hallgatókat! Több kérdésünk van. Egy. Hogyan volt a tájékoztatáspolitika áremelés ügyben a Magyar Rádióban, a vizsgált időszakban? Hát először is azt hiszem, le kell azért rombolnom egy illúziót, nem minden áremelés volt január 1 időzítve, és hozzátettem szép csendben azt, hogy a hatósági, vagy ahogy most szoktuk mondani, a szabályozott árak körében ma is egy soráramelés januárra van időzítve, láza januártól, 1 esedékes gázárokat, meg majd utána az államot, meg a tömegközlekedést, meg egyebeket. Uh -huh. De tény, hogy január 1-én általában azért voltak, voltak áremelések, meg nem voltam pártag. A rádiós pajtások hát, honnan tudták? Hát vagy a, a, a pártagoktól, vagy időnként tartottak mindenfajta gazdaságpolitikai tájékoztatókat, amikre nem pártagok, de mondjuk a gazdaságpolitikai rohadt munkatársai azért azért meg voltak hívva. De azt hiszem, hogy az a dolognak a lényege, hogy a, valahogy a, hogy a tervgazdaságban elindult egy ilyen teljesen sajátos, idétlen árrendszer, amiben az alacsony bérek miatt rendkívül alacsonyan voltak tartva az élelmiszerek, és bitant drága volt minden technikai tud. Ugye azon kereste meg az állam, már amíg megkereste azt, amivel támogatni lehetett az élelmiszereket, de hát ahogy, ahogy a termelési költségek nőttek, meg nem tudom én, micsoda az élelmiszerhez is hozzá kellett nyúlni, voltak ilyen tabuk, egy ideig három forint, majd három van a kenyér, illetve egyik a barna kenyér maradt három, a három 30 nek három lett a barna kenyér, de később is voltak érdekes módon ilyen tabuk, mert amikor már kicsit, elterjedőben volt a turizmus, meg a bevásárló turizmus, és dőlt be az országba a fa, szappan. Akkor például... Ez mikor volt? Hát ez, ez már a 80-as évek. Tehát a világút levél? A nem, nem, nem, nem, hány nem, hány korában. 80 korában, 80 akkor 80 már orenje volt, el? meg híradástechnika, meg sárp, meg mit tudom én, mi Szóval az már egy kicsit más történet volt, de ugye először jöttek a kozmetikumok, szóval ugye a kaola az nagyon jó volt, meg a Wuk 2 is csak volt éppen nála jobb. Fa szappan, krém 21, fa, fa, Igen, Atlantik és amikor az állat. Kicsit fölélegzett, mert maradt valami kis devizája és vásárolgatott ilyesmit, akkor például az egy, az egy faktum volt, közfontilag előírva, hogy 10 forintnál nem lehet drágább a szappan. Ezért lett 99, 9 forint, 90 fillér a fa. Szóval ilyen, ilyen ármágia akkor is létezett, de úgy alapvetően azért elkezdődtek. De és mi volt, ami elsősorban meghatározott egy árat? Hát, Gondosági nem érzünk, mert vagy... 68 után egyre inkább azért az előállítási költségek, a nagyváltás és a legnagyobb januári áremelés, sőt párváltoztatás, az tényleg az volt, nem csak a nevében, az 1980. január 1-ével történt, amikor ha egy a egy világpiaci nagyjából átállt az ország, akkor elég sok minden alapvető élelmiszerektől kezdve drágább lett, elég sok minden, mondom, főleg híradást technika, technika Mi volt technika, a És így tovább olcsóbb. Akkor, akkor már nagyjából a világpiaci árak leszámítva azokat a kivételeket, amiket úgy szoktak emlegetni, hogy teljes kenyér típusú kivétel. Tehát a... Volt valami, amihez nem lehetett hozzányúlni? Tessék! Volt olyan, amihez nem lehetett hozzányúlni, mert azt. 80-as évek így, tehát nagyjából a, a világbank valuta alapságig, ezek voltak az abszolút tabuk. Mm -hmm. Amikor aztán ugye a valutalapos világbankor szakértők látták már, hogy milyen őrületes ártámogatás van a teljen is, akkor már egyre kevésbé lehetett azt is fenntartani, hogy, hogy olcsó maradjon. Látszik is egyébként a tejfogyasztáson, ami ma is nem tudom százalékban megmondani, de jóval kevesebb, mint a 80-as években volt. Jó, akkor ezt köszönjük szépen az átfogó tájékoztatást. Segíts nekünk, miért drágább a gázolajbenzinnél? A gázolaj is egyrészt előfordult 2001-ben. Nem tudom, emlékeztek el, ugye 2001-ben volt az első ilyen nagy világpiaci kő, nem az első, de az utóbbi időkben az egyik ilyen legnagyobb kőolaj világpiaci áremelés, amikor az Orbán kormány ugye neki ment a molnak, följelentette GVA előtt, meg ahol csak lehetett, tényleg az atya úristennél nem, ezt leszámítva mindenütt. És akkor is előfordult már, hogy a gázolaj egy egyes időszakokban egy kicsit drágább lett, vagy ráment a, a benzinára. Na most ugye nálunk. Ő, a jövedéki adóval való játszadozással állította meg a kormány egyébként, azt kell mondanom, fájó szívvel, hogy nem is eredménykerennül sőt egy ilyen rossz költségvetésű évben kifejezetten van a 250 forint magasságában a benzinárat, meg a Igen. gázolajárat. És uh, mindegyik külön-külön is uh, tőzsdei cikk a gázolaj is, meg a benzin is. Tehát valamilyen módon a... a, a kéztermékre nem csak a nyersanyag, tehát a kőolaj változása hat, hanem a mindenkori világpiaci elmozdulások, és ugyan kettőnek más az tartalma, de egyszer-egyszer előfordulhat ilyen abszurditás, hogy a gázolaj a benzin fölé kerül, nem lesz ez így, szóval ez, ez el gyakori jelenség egyébként a világ más országában is? Nem tudom, fogalmam sincs, becsülettel megmondom. Jaj, de volt már a példa, hogy erre 2001-ben figyeltünk föl, hogy hogy ugye van a három manafető termékben, a gázban, a benzinben, meg a gázolajban ilyen eltérő hullámok vannak, nem tudom, hogy a feldolgozói kapacitáson, felhasználáson, vagy mind múlik pontosan, vagy éppen a tőzsdei spekuláción, de a gáz kicsit lemarad az emelkedés mögött, de követi, és a kettő egymáshoz képest el tud mozdulni. Nem, de de rendben, tehát... Hosszabb idő átlagában, ahogy mondani szokták, nem lesz drágám magától, hogy nem tartom nem valószínűleg. Emlékeid szerint kimondta az újévi üdvözlőket? Lassan, Én olyan nagy odaadással nem figyeltem, de hogy a 70-es évek közepétől, amikor már ilyen többé-kevésbé érdeklődő embernek számítom magamat, én nem emlékszem ez Kázár el... János Néza. szilveszteri üdvözlő beszédére. Egyáltalán nem mondtam olyasmire nem emlékszem, hogy áremeléseket Kádár hát, János, politikusak jelentettek volna be, arról közlemények voltak gondosan kidekázott Igen. mondatokkal, azokban a mondatokban egyébként igaz mondatok is voltak, sőt, ha nem volt valami igaz, akkor éppen az, hogy, hogy kicsit szebben voltak előadva, mint amilyen drámai tények voltak az áremelések mögött, és még ez azt is hozzátenném, hogy ugye volt ez a régi vicc, hogy drágább lesz a kenyér, de olcsóbb lett a lépegető exkavátor, tehát átlagosan minden stimmel, azért ez nem egészen így volt, elég böcsületes árstatisztikák voltak a... a az akkori inflációs adatok mögött, ami torzított, és ami valóban torzított, az az, hogy a forgalomba kerülő termékek köre volt rendkívül szűk. Tehát akkor, amikor kettő darab magnó és háromfajta televízió között lehetett választani, akkor bármit mutat egy fogyasztói árindex, az nem lehet reális. Igen. Ugye, mert nem, nem piacon alakult, hanem hanem az árhatóság, Drága Jó Csikoston Béla. Ezt a szót hogy aki 90 fölött is halatlan szellemi frissességnek örvend, és egyszer egyszer még előadóként itt ott felbukkant vagy felbukkant tavaly nyáron még, határozta meg, aki, aki egyébként nagyon jó közgazdász volt. Ez azért Boldog új évet kívánunk neked. Én is boldog új évet Számítani kívánok mindenkinek a jövőre a hatórás időpontra üzenem mindenkinek, akit illet. Köszönjük szépen, viszont hallásos Még egy dolog, ugye egy középszerű vicc már elhangzott ma este, hogy a bolsevikok utolsó éve következik, tehát az ember így kívánt boldog új évet. Egy kedves hallgatónk hívta fel a figyelmet, hogy volt azért egy olyan szilveszteri kabari is, hogy több pártrendszer lesz jövőre Magyarországon, lesz az MSZP. MSZMP.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 Ha hallgatom, persze, halló. Miért nem messze. Halló, egy pillanat, lekapcsolom. Jó, jó. Rádió, de itt vagyok mellette. No, az egyik felajánlásom az, hogy a házi gyúr az a megoldása, hogy a gépekbe van tésztaprogram. Na most nem tudom, leolvasható a telefonszámom a gépről? Nem, most így nem. Nem. Ha óhajtják, akkor holnap valakinek adáson kívül megadom a felajánlást, amelyikük felesége, anyukája, barátnője először jelentkezik, hogy tésztacsináló gépet. vagy na kenyérsütőgépet kapott a tésztacsináláshoz maguktól, mert azt meggyúrni azért nagyon kemény munka. Annak odadom a Ludgége tészta készítőmet. Ó, köszönjük szépen. Előkeresem és odaadom. Majd kitalálunk rá valami összekötető vonalat. No. Össze fogjuk logisztikázni, jó? Tudják mint Szilveszter utáni első hétfőn az első reggeli műsorba. Nem mondják be hangosan, a, a reggeli műsorvezetőknek én beírom SMS-be, hogy ez a két. Majd akkor jó. szólunk a Pálingásnak. Szólni fogunk a Pálingás pikónak, jó? Jó, de jelentkezni kell valakinek, hogy megkapta a Jelentkezni fog. Ezek ilyenek. Ismerem őket. Oké. Okay. Kész csókom. Ez, ez az egyik, a másik pedig az <tos> Az áremelésekhez, meg évekhez azt hadd mondjam, hogy azért nem mutatkozom be, mert nem szeretném azt az illetőt még kínos helyzetbe hozni, akitől szerintem a tőlük 15 lépésre levő közértes nő az mindig pontosan tudta, hogy még fognak megdrágulni. De honnan? Munkaügyi miniszterhelyettes. Ja, ja, ja, ja, igen, igen, igen. igen. Úgyhogy az... Ott a mi közértes az mindig nagyon jókor előre tudta, hogy mi lesz drágább, abból rengeteg mindent mindig beszerzett, és soha nem mondta meg, hogy mi lesz drágább, vagy nem lesz drágább, csak megkérdezte, hogy mit nem akarunk-e még venni. Mit nem akarunk-e még? Igen. Venni azon kívül, amit mentünk venni. Uh -huh. Hogy jaj, nem felejtett el, hogy még 10 kiló cukrot is akart hazavinni? És ezzel, érte? És ezzel aztán egyértelmű vált, hogy mit kell még vásárolni. Ez körülbelül így, nálunk legalábbis, mert a spájzolással azért valamennyit meg lehetett spórolni, és hát nálunk az volt, hogy az olajára jemeléssel, az olajár robbanással egy időben halt meg az apám. Uh -huh. Úgyhogy azért nagyon számított minden fillér hogy mi mennyit ért, hát 1970-ben apámnak 3000 forint volt a fizetése, és az nagyon sok az sok, pénz az pénz volt az nagyon sok, pénz volt. Én 1981-ben kezdtem friss diplomás orvosként dolgozni. Mennyivel? Ég 2004? Kiemelt szakmába, tehát olyan szakmába, ami hiány szakma volt, és veszélyességi potlék, akkor még 50% volt. 2400 forint. Tehát 2004-2005 volt a minimális, mm -hmm. 3000 a maximális kezdőfizetés, de így, hogy én altatóorvosnak mentem, így 4500 forinttal kezdtem. És az is barom is ez volt. Igen, nem hát 1980-as még ez azt mondom, hogy 1800 volt a, a, az alsó határ. Szóval, 1900, én azt hiszem, ennyivel indítottam. Az nagyon-nagyon sok volt, mondjuk. És nekem nem egy kilépés, ez a anyagi csőd volt, mert én Egyetemista koromban a ligetbe járultam, jártam árusnak segíteni, meg nyakláncokat, meg ilyesmiket fűztem, úgyhogy ő egyetemistaként megengedhettem magamnak, hogy havi tízezret keresek orvosként, ezt már sose engedhettem meg magamnak, csak amikor utolért az infláció. Annyit sose kereste mint egyetemista koromban. Kedvenc szilvesztere? Én az idős beteg édesanyámat ápolom, úgyhogy vele leszünk kettesbe. De múlt? Hát a múltban több széle, több széle is volt, és szerintem a Kádár János az új évkor mondott egy ilyen évértékelő beszédet, de honda. azt másnap délelőtt. Dehogy is másnap délelőtt előtt Vécsik Szerintem borzasztóan utált ő kamera elé ülni, állni. De, de emlékszem az évértékelő beszédeiket. De, de miért mit kellett van az évet értékelni át? Tudom én, sürgősen odébb kapcsoltuk, de mindig volt egy kár. Hova kapcsolt? Odébb, drága hölgy. A volt egyes, meg kettes. De, de, de hogy kapcsoltad épp? Nem lehetett kapcsolni sehová se. Nem de volt, de sem volt sem egyes, sem. meg kettes, meg volt kosút meg tetőfi. De az nem nagy, nem nagy kapcsolás volt, legyünk őszinték. Hát az, az nem olyan nagy. Éppen de... gyanítom, hogyha az egyesen szerepelt, akkor a kettesen is szerepelt. Mint ahogy losoncipál. Král, ja, ez Ezen működött. kívül még volt az orosz tévé. Hát az már Na, mindjárt. Ott már. biztos nem volt Kádár. Azon nem volt kádár, és ott például nagyon sokszor lehetett például a új év délelőttjén a Nupagagyi nevű. Hát oh, igen. Örög, a igen, igen. ez a mi kedves örökszöld műsorok helyett. Igen, jó is volt. Azért az nem volt rossz, meg itt nálunk Budapesten nem is túl messz, messzire és elég ki a völgybe, de egy normálisan forgatott antennával Cseszlovák. nyugodtan lehetett a szlovák tévét is nézni. Cseh a Cseszlovák. Azt is lehetett. Jégkorong mérkőzések, labdarúgó mérkőzések, kerékpárversenyek. Kórháza választ jelenni nők a pult mögött. De hát ez, ez már csak részletkérés. No, szilveszteri műsorban pedig azt be is írtam SMS-be, hogy ami nekem megmaradt, az a konferencok és a Kudlik Júliának és az Ősz a párosa. Igen. Nem az nem egy hát. ilyen nagyon kellemesen kulturált poénos valami volt, és jó volt a Hofi, meg minden, de, de ezek a konferenciák nem voltak durvák. Uh -huh. Mégis jókat lehetett rajta vihogni. A bécsi koncertet pedig azért nézte az ember, amiután tölvők közöttiket, mert, mert nagyon szép kiállítású volt betétekkel, egyebekkel, a másik pedig, hogy az ember akkor kezdett magához térni. Igen. Az volt az a műsor, amiből ha fél órát elaludt, ott folytathatta, ahol abbahagyta. Ez annyira jó, nekem pont ez van meg az újévi koncertekből. Fekszem az ágyon, mennek a képek, szól az zene, elalszom egy kicsit, fölébredek, és írtam abba. Na ez erre volt jó, erre való műsor. Így mert? lesz ez idén is. Boldog új évet kívánunk. Viszont... Köszönjük. Kész csonga. Viszontlátásra. jó estét. Letette a kedves hallgató. Mi van? Halló, <coughs> Haló. Halló. Halló. Haló. Haló. Elhaló. Nincs a kedvenc szilvesztered. Most mondd meg, mielőtt a hallgató beleszól. Kedvenc szilveszterem? Ja. Aztán én kontrázok. Ja, nem, az elmúlt. Mondok mást. Várjál, várjál. Nincsen ilyen, hogy Nem mondod? Nem, <coughs> tehát. Nekem 84-85. De mitől is? Sőt, 85. Tehát 24. arra hogy emlékszem, hogy így. így... Volt egy olyan szilveszter, ami a volt. Az ilyen nagyon metal volt. De lehet, hogy ez nem szilveszter volt. De nem szilveszter volt, buli, mert akkor hát. a calvin nyitottunk, a kópuszban magunkhoz vettünk egy ládasört, és Hol akkor Kőbányai? Hát vagy valami. Haló! Jó estét! Jó estét Jó estét! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen ezekkel az úgynevezett szilveszterekkel kapcsolatban. Valahogy ö, én 79-ben kaptam tanácsi lakást, úgynevezett tanácsi lakást. Uh -huh. És akkor... De jó, szerintem van olyan hallgatónk, aki nem tudja, mit jelent az, hogy tanácsi lakás. Komolyan <gül> mondom. Lehet, hát most úgynevezett kormányzati lakás. Uh -huh. Igen, tehát bérlakás és akkor egy vadonatúj házba költöztünk és ö, tulajdonképpen ezzel azt akarom mondani, hogy ö, összejött a ház és akkor volt egy óriási szilveszteri, ö, hogy mondjam, hát nyelvlepseg mert mindenki örült, mindenki boldog volt. Hány nézet volt? Ötven. A lakáson? Igen, igen. 49. 49. Az egy ilyen másfél 40 szoros. ember. De egy, egy tíz lakásos lépcsőház volt, és, és tizen voltunk abban a lépcsőházban, és nagyon boldogok voltunk. Az jó Na lehetett. most az áremelkedésre, meg a beszédre visszatérve. Nem volt. Nem volt, nem volt. Nem Ségig volt. Csármány volt. Én, sem még más emlékszem, más. én még emlékszem arra, hogy Dobi István mondta az ünnepírt. Dobi, beszéle, meg Lassonci. Utána pedig Losonci. Igen. Kádár semmiképpen nem volt. Ü új évkor semmiképpen nem szerepelt. Ő május elsőjén meg egyéb alkalmakkal szerepelt, Integrated. de semmiképpen nem szerepelt. Warburg. Mondom, Dobi István volt, még az ő szaggatott beszédével, meg, meg, meg öregségével, utána pedig Losson. Most évét kellett nézni, vagy rádiót kellett hallgatni, mi volt a jobb? Én megmondom őszintén, én elsősorban küldtem is önöknek egy SMS-t, én elsősorban rádióhallgató vagyok, mai napig is <gül> önöket hallgatom. Annak idején is a rádiót hallgattam, a rádiókabarét hallgattam, csodálatos kabarék voltak és az áraemelkedések, elnézős kérek, ö, nem foglalkoztunk vele. Nem foglalkoztunk vele, mert annyira, hogy mondjam, kiszámítható volt tulajdonképpen az embernek az élete. Aha. Úgyhogy addig jó, Kádár élt, címszó, ez valahogy, ö, ez a mondjam, egy bizonyos mértékig fedi, a valóságot, fedi a valóságot, mert, mert ki tudtuk számítani, hogy mi van ma, mi lesz holnap és mi lesz holnap után. Aki meg nem tudta, az loser. Tessék? Aki meg nem tudta, az a vesztes. Hát nem, nem, nem ezt mondom. Nem, azt nem, mondom. Nem, nem ezt én mondom. De a tisztességes, becsületes ember, hogyha el volt egy megfelelő munkahelye és ott tisztességesen dolgozott, akkor ki tudtak kalkulálni, hogy mi lesz holnap, mi lesz holnap után. Legfelebb azt nem tudta, hogy mi történik a világban. Ez így igaz. Ez így igaz, Nem tudta, hogy, hogy egy karanténben a éltünk, hogy egy bűnben éltünk, hogy egy, egy elbutított nép népoltunk, mert Nem mindig megmondták felülről, felülről mindig megmondták, és sajnos ezek most azok az emberek, akik lent vannak, akik elvesztették a talajt a lábuk alól, mert nincs, aki megmondja nekik, hogy mit kell csinálni, és nincsenek annyira önállóak, hogy tudják, hogy mit kell cselekedniük. Úgyhogy ö, én nagyon sajnálom azokat az embereket, akik a Kádárkorszakban valóban el voltak nyomva, mert mindig dirigáltak nekik. De hát így voltak 10,5 millió, vagy tizenegy millió. De viszont ennek ellenére van. azt kell, hogy mondjam, hogy kiszámítható volt. Boldog új évet kívánunk önnek is. Én is viszont. Kívánunk. Kész csóka, viszont hallásra. Viszont hallásra. Mondjad utolsó el, telefonálom? Nem tudom, hogy utolsó, vagy jó estét. Östét, Jó estét. Jó estét, szia. Én akarom elmesélni, szerintem mondjátok el ti, vagy mondjátok, el ki, de hát 80-90 szilvesztere, ami persze egy picit már, már túl van a kádár. 89 szilvesztere milyen volt? Hát klassz. Nem volt klassz, az egész év klassz volt, plusz 17 éves voltam. Aha. De, de azért ez nem egy olyan átlagos szilveszter volt szerintem. Tehát az év se volt átlagos, semmi különös, TV, rádió román forradalom előtte berlini fal, előtte Prága. Én Szlovákiában voltam. De a be -berlini, berlini falat ne keverjük ide, mert berlini fal akkor még nem dőlt le. Átengedték az embereket, de, a... de hát ja. már feleslegesé vált. Tehát... Igen, jó. jó. Mm. Szóval valahogy amúgy meg, meg semmi különös nagyon jó széveszterek voltak, és az áremelések azért drasztikusak voltak, de, de a, a kiszámítható volt, hogy lesznek, ez igaz. Azt mindig lehetett tudni, hogy lesz. Te honnan tudtad? Vár 17 hát voltál. Nem, nem, nem, nem lehetett ezt számítani. Vagy, tehát ö, ö, ö, ö, hát valószínűleg mi voltunk az utolsók az országban mindig, akik megtudták, de, de és semmilyen lehetősége nem tudtunk ki. Hát ellene tenni, nagyon nem. De vagy, vagy megelőzni, a többi nem volt, aki szóljon egészetesen a környezetünkbe. És hogy lesz holnap? Hogy? hogy lesz holnap? Hát holnap. Merre Én nyomod? Nem szom, lesz. De otthon? Uh, még az is lehet. Annak is megvan a hogy csak. Petárát ne dobáljál léces, jó? Nem, ezt nem fogom. Hálás vagyok érte. Negyedül élt a Legyed, meg kettesben, a Legjobb, Legyobb, Akkor boldog évet kívánunk neked. Nektek is. Felaztad. És a műsort folytassátok jövőre is. legjobban folytatjuk, persze. Na szóval emlékezetes, Investor, mert beléd akadt a szó. Mindegyik az. Nekem a 89-es, egyik annyira emlékezetes, hogy egyikre sem emlékszem. Nem tudt kiemelni. Nem volt, tehát ilyen. Ilyen, olyan, amolyan remlékszem, hát abban Lidélc nyomásos. De mondom, tehát amiatt volt, hogy így súlykoltam magamba azt, hogy nehogy nekem mondják már meg, hogy majd pont szilveszterkor legyek kedvű, tehát nem foglalkoztam el az összes többi nap, hogy úgy mondjam. Hát a... 84-ben... 84-ben egy olyan szilveszteri buning volt, az akkori barátném osztálytársanál volt, Aha. és másnap, amikor mentünk vissza a cuccokért, aznap éjjel is több volt a lakókkal, de másnap, amikor mentünk vissza, akkor a, a, a szegény lányanyja az, az nagyon le, és nagymamája nagyon letámadott minket, a súlyos, hogy 85-ben Prágában szívvesztereztem apámmal, és a, a Lorettában, hogyha ez a név mond Persze. valamit, a Lorettában, ami nem, nem. Európa, Európa legnagyobb ezügygyűjteményét tartják ott az akkori külügyminisztériummal ja, szemben. Most a Loretában én egy cseh, vagy csehszlovák ilyen ellenzéki társaság körében szilvesztereztem, és ami azért gyönyörű, mert ugye ellenzékiek, tehát megbízhatatlanok voltak, berakták őket egy múzeumban fegyveresőnek, és ott volt éjszaka. 86-ban kitiltottak a Károlyi Palitából, és 89 szilveszterén szerencsétlen kutyám berúgott, mert valaki elejtett egy üveg behrovkát az előszobában is fölnyalta. Volt egy olyan, hogy ez én Bokros Péter barátom, az kitalálta, hogy miből fogunk meggazzagodni, az, hogy óriás lufit árusítunk, három méter hosszú, legyártattuk, hát eladtunk bele valamennyit, de mondjuk díj után hattól árusítottunk ott a Blaha környékén, szerintem ez 86 lehetett és minden bajunk volt, éjfélkor mentünk ki a mm, Pilisboros Jenőre, valahogy így kocintani, az ilyen nagyon nyomasztó volt, aztán volt egy másik, amikor a, a crushó kitalálta, hogy a kínai jojóból leszünk gazdagok. A kínai jó, az egy olyan pauszpapír így feltekerve, amivel, tehát el egy, egy tollat, az egyszerűbb, egyszerűség kedvéért, amire rá van tekerve így körbe-körbe a papír. És ezt, ha így kilövöd, akkor az crushót idézve a három méterrel Álló hölgynek a keblét eladod vele, és akkor nagyon jól lehet vele barátkozni, ismerkedni. <gül> és akkor gyártottuk paus papírból a úgynevezett kínai jókat. Sorozatszem a meddig jutottatok el? Hát nem tudom merre. Mert én valamennyit csináltam, de aztán a, a, a Gyuri nyakon vágott már, hogy azok a kínai jók, amiket én, amiket én csináltam, azok nem voltak elég jók. Szóval, hogy volt jó, jó. minden szilveszterkor meg, de. Hát. És holnap mi lesz? Nagyon hülye rádiós kérdés. Hogy fog tenni holnap a szilveszteret? Mit csinálsz Drága Punks? Lencse, Ingen? Da Vinci Code, meg valami. Tízkor bealvás? Nem. nem? Tehát, ezt, ezt, nem hát, e, tehát az utóbbi néhány év az általában 8 9, 8 -9 es bealvás tereményezett, tehát teljesen normális. normális. Nem, most azt hiszem, hogy a, a, a, a kis Punks lányok várják. Azok, azok várják, azok be vannak sózva, úgyhogy nyilván nem tudom megúszni azt, hogy fönmar, fönmaradjak. Fél tízig. És mikor lesz PESG-bontás? Fél tízkor. A legjobb óra előre. Tehát előre az óráinkat. Az évek meg meghűltek És Nyugtassunk a kedves hallgatókat, hogy jövőre csütörtökön este 8 órakor ismét addig, amíg Kádarél. Babot majd összeszedjük. Minden onnan. Levonunk tőle pénzt. A hallgatóinknak meg kívánunk boldog évet. évet. Viszont hász.